Ja, då var det dags för ett nytt avsnitt av Superspelpodd 2 Turbo här med mig Jocke och dig Hannes! Härligt! Det fint upplagt där så jag kunde slå in den på volley Ja, men det är så jag jobbar så jag lät jag... lite som Timmy i South Park när jag sagt, <laughs> Hannes! <laughs> den får ni sampla där ute och lägga in som ringsignal ni som lyssnar <laughs> Gärna När ni varje gång ni får sms Precis Från mig, <laughs> vilket kanske inte händer så ofta Ex Exakt Eh... Uh, då tar vi upp en ny genre där vi ska lista eh, på ett, ja lista får vi säga, även om det är, inte alltid är någon... Även då, om det inte är rangordning ordentligt. så är det ju ändå lista. Ja, det blir ju det. Det blir punktlista om inte det är nummerlista eller något liknande. Och den här gången ska vi ta upp peka och klicka spel, yes. en genre som är vad den heter. Hur varmt om hjärtat är, ligger den dig? Det är mycket varmt om hjärtat. Det är en genre som har som har vuxit. tycker jag för mig Och som har jag tror jag började på en väldigt basnivå när det gäller peka och klicka och sen så tyckte jag det var kul och sen upptäckte jag att det fanns nya och så tog jag med vidare. Så har du grävt, där. du har levlat kan man säga mm. inom ja, peka och klicka genren. Det kan man säga mm. och, och sen vet jag sen så är det ju också där. Det är ju, äventyrspel i grunden om man säger så mm. och äventyrspel finns det ju genrer också så man kan ta det action, äventyr och vidare och sånt där, men peka klicker har ändå någon slags grund där som vi kan lite så ändå lite. Ja. det är inte alltid det är lätt att veta och klassa in saker i genre det här mm. kanske ändå är hyfsat lätt, ja fast ändå alltså, inte jag har en som är på gränsen, vill jag bara redan nu flagga för ja. en liten cliffhanger till dig kan du peka och kan du klicka? Så är det väl en bra början där i alla fall. Men ska vi dra lite konceptet ja. också igen? Ska vi dra Så det? att alla är på samma. Det kan vi absolut bana. göra. Vad är det som avgör att det är ett peka klicka spel? Vad känner du, Hannes? Vad är det som gör att peka klicka spel ett peka klicka? Du nämnde ju du nämnde ju det att det är lite att peka och klicka. Ja. Jag har ett som är ett, som sagt tveksamt här. Ja. Men jag tycker ändå att det, i grunden så är det att man liksom rör sig runt i någon sorts värld och plockar upp saker och löser små pusseln mm. liksom, och konverserar med, med folk ändå. Det, det, är, det är det som jag har tänkt ut också. Här. Det är mm. alltså att man har ett slags inventory. Man samlar saker. Precis. Man kan kombinera saker ibland i inventoret. Ja, man kan man, kan lösa, man löser puss i hjälp av det. Och det som oftast som inte behöver vara en del av detta det är ju att de här pusslarna kan vara otroligt långsökta ibland jag vissa... pratar du om Monkey Island 2 nu? Jag kom, pratar om Monkey Island och jag pratar om Leisure Suit Larry. <laughs> där <laughs> ja, det visst. finns också otroligt långsökta lösningar där, man ska, där jag inte ens begreppat hur man innan internets tid kunde klara av det, de här spusslarna för de är så otroligt. En skön inflik här är ju att det, redan innan man ens startade Leisure Suit Larry så var det ett riktigt pussel. <laughs> nämligen ett, ett test för att kolla att man var i rätt ålder ja, för att spela det. Ja, visst. Och, och då kunde man få... Riktigt bizarra frågor. Ja, och frågor som om man var en kanske amerikan skulle kunna svara på. <laughs> men som man kanske som 18-årig svensk inte skulle kunna svara på. För de ville ju ha det här eh, åldersgränsen på ja, spelet. Vilken arena spelade Bruce Springsteen på 1976? Ja visst, vem som var president mellan de här och de här årtalen. <laughs> och som sagt innan internet så var det inte så lätt att ta reda på sådana här saker inte så. gå till biblioteket bara för att få spela lite leisure suit Larry precis. Men det, vet hard, om, times, hard times, hard times det är inte om du använde använder samma, samma grej som jag gjorde. man startade om det tills man fick en fråga, man vet om man ja, har man kunde så en man kunde... fråga av hundra så. Ja, så då var ju den här ja, då, kanske det inte var så duktigt skydd ändå men de försökte i alla fall göra det de kunde och man lärde sig mycket om amerikanska presidenter. ja precis men det jag också tycker gör ett peka-klickarspel till ett bra peka-klickarspel är ju att det har en, en story, en bra skriven story. Ja, det kan man ändå säga är viktigt tycker jag också. Mm. Och att ö, ofta att det har ja, bra, bra manus och att det är någonting som gör att man inte vill sluta spela det, utan man vill mm. försöka klara av detta. Det känns ja, man ska inte. aldrig tycka att det är tråkigt. Nej, det ska vara någon slags morot där som gör att man vill ta sig vidare i den. Ja. Sen... Ja, sen, vet jag inte vad jag ska... sen var det för liksom om det är roligt eller, eller läskigt eller liksom så här, det är lite för det kan vara bra oavsett ja, liksom så. ja visst nu är ju jag inte så mycket för läskiga spel vilket man kommer att upptäcka framöver. Här. Det, kommer, det, är, det är faktiskt det avsnittet jag ser mest fram emot när ja. det blir skräckspel och ja, läskiga skräckspel. spel. Det är någonting som jag verkligen bävar inför. Vi får se du hur det får går med bunkra det. bunkra upp med nya byxor innan. Får låna några blöjor från Ja, absolut. <laughs> vi får se hur det går med den biten. Uh, nej, men det, det är väl det som kännetecknar dem lite. att, uh, att uh, De här sakerna har sagt sagt. Det är en bra skriven story som man vill mm. följa. Lite som att nästan spela en att man läser en bok fast man styr den, eller tittar på en film och styr den, mm. ibland. Och att man löser pussel och att man samlar inventory och att man pekar och klickar sig fram. Och man ska utforska det är väl mycket. Liksom, vad kan man göra med de här sakerna? Just det. Och ofta är det ju Ofta är det ju ganska öppen värld man rör sig i. Det är inte så här mm. avdelat på samma sätt som i många andra spel att man spelar mm. en bana eller så, utan man får ju ofta nästan hela världen från början mm. och så får man liksom så här stövla omkring i den och försöka säga, oh, just ja. det där i början så var det ju eh, någonting som jag kanske kan kombinera med det här. Typ, så. Många tidiga sådana här peka spel eh, hade ju det misstaget ibland inbyggt eller inprogrammerat att man kunde man kunde fastna på ett läge ibland att man hade man skulle ha ta egentligen inte kunna ta sig så långt med de sakerna man hade och när man tog sig så långt så kunde man inte ta sig vidare därifrån man saknade någonting som man skulle plocka upp tidigare och så kan man inte ta sig tillbaka. Ja, det fanns och det. en del sådana buggar ändå. Ja, Jag åkte ut faktiskt för dig remasterade versionen av Monkey Island eh tvåan tror antagl jag var. Mm. när jag sade spela på padda för rätt nyligen så det finns eh, fortfarande ibland att det dyker upp men de har, brukar de brukar bromsa spelen och att man kan ta sig vidare förrän man har, har allting man behöver. Liksom. Mm. Så det är, det är schysst att de har utvecklat det lite bättre. Värdiga. Men, lite historia här nu. Hur började allting med vilka klickarspelen Ja, hur började det egentligen? Man skulle kunna säga att... att det har sitt ursprung i de här. <laughs> I den gamla, inka indianen <laughs> Redan de gamla grekerna satt ju och höll på med. Nej, så nej, långt, så... nej det är nej. några tusen år fel. Men om vi går tillbaka i alla fall till 70-talet så fanns det textbaserade äventyrsspelet. Så kallade Text Adventures. Mm. Det var ju på den tiden när var lite, minst sagt, begränsad och då var det alltså det, spelet bestod väl i stort sett bara av ett manus kan man säga som Just man följde det. med det var lite. Inbyggda. Jag tänker på de här, jag vet inte om du såg sådana när du var liten men min bror hade sådana här eh, rollspelsböcker yeah. När det var så här. bläddra till om du väljer att gå in i grottan bläddra till sida 12 ja. och se vad som händer där. Lite så kändes de tycker jag. Exakt. Såna, jag tror de kallas för gamebooks eller något sånt ja. där. Det finns roleplaying gamebooks eller något liknande. Och, jag tror det var något avsnitt av Family Guy när Peter Griffin sit, sitter i sängen och läser och sen så tar han sig vidare och så bara Nej, jag bara skojar. Jag inte vidare. Du sa att jag höll fingret kvar på den gamla sidan där. Så att jag... Ja, jag såg att du hade det där, i Lois. Jag tror nog att alla som <laughs> hade sådana fuskade ganska många. Ja, visst. men Det var inte så. Det fanns väl i och för sig inga sparfunktioner. Men man <laughs> kunde i alla fall ta sig vidare. Men det var inte så svårt liksom, att ta sig vidare. Väldigt tidig saker. sparfunktion i spel. En... Då kunde du bara bläddra tillbaka. Det satte mycket självdisciplin på den som läste mm -hmm. den. Eh, men kända sådana här textadventures till eh, gamla datorer var bland annat Sork. Mm. Eh, eller Zork, nu säger jag, det här, det här ljudet säger eh, jag var kul men jag har ingen aning om vad det är <laughs> nej, mm. eh, jag har aldrig spelat det själv jag har mm. bara hört det via mm. Big Bang Theory bland annat Aha. och så fanns det ett också som heter Advent som kom ut som också var och de här gick ut på att man skrev man, man fick de, det kom en text där det stod liksom var du befinner dig någonstans du står i ett kök framför det finns det ett kylskåp och en skärbräda. Jag plockar ut peston ja, och gör mig en quesadilla. Ja, ungefär så. Jag öppnar kylskåpet vad finns det? Det finns pesto. Det finns eh, tortilljabröd. <laughs> Ta ut det här gör det. bla. kan det inte vara just så. Men det var i alla fall den, den tanken de hade med det. Eh, och så gick man vidare i handlingen och löste pussel med plocka upp saker och så skulle man då på något vis, det stod väl inte någonstans var man sparade de här sakerna som man fick väl skriva upp det på en lapp bredvid. <laughs> I tidiga spel var det mycket så här göra egna kartor och sånt också. Exakt, exakt. Du ja, har åt höger, du har gått åt höger. Bara, okay. <laughs> Ungefär. Men fanns det inte ett nu kanske jag föregår din historia här men mm. fanns det inte ett Dracula-spel också? Som också? Du, det har jag inte ens tänkt på <laughs> om det fanns det tror jag. ja. Jag, jag går vidare här in på 80-talet nu. Här. Gör det. Helt gillar 80-talet. Helt så. obehindrat, ja. 80-talet, <laughs> det gillar vi. Men då kom det även grafiska äventyrsspel. Grafik. Dra adventures. mig i Dra mig i tanden. Katt, den var. Så det var I början så var det i stort sett som ett Text Adventure. Du fick en text som du skrev var det var någonstans och du kunde skriva in kommandon vad du skulle göra. Men då fick du också en stillbild på du står framför ett hus och var det en bild på huset det så att det blixtrade förvivat. Ja, Subliminal messages. Ja, jag Vi gick ut och köpte i husen. Ja, så, äh, Mystery House var faktiskt ett spel till äh, Apple II äh, som ja. gjordes av Sierra. Ja. Äh, som är ett känt namn som kommer att dyka upp flera gånger under den här Det poden. kan nog hända. Det är ganska undvikligt känner jag. Undvikligt honom, när det gäller just äh, peka klicka spel. På den tiden hette de inte säkert de hette de Online System. Jag kan säga att det var ett uppköp i namnbytet där. Mm. Det lät väldigt generiskt tråkigt. Ja, det far det nog. Men de här var väl inte så populära. Men däremot så släpptes er ett spel några år senare. 83-84 där någonstans. Det är lite oklart exakt när när jag har kollat runt detta. Men det finns ett spel som heter King's Quest. Som jag Just vet det. inte om du har spelat någon år. Jag har faktiskt inte spelat det. Men mm. man har ju hört om det x antal gånger mm. Jag hade det till min Amiga 500 vet jag. Mm. och då var det så att då styrde man personen jag kommer inte ihåg om man kunde göra det med musen men jag vet att jag styrde med piltangenterna på tangentbordet och sen så kunde man gå fram till en sak och då var det fortfarande kvar där att man skulle skriva in kommandon så open Just. door, close door pick up sådana, liksom, saker var där. det inte lite så i Leisure Suit Larry också? Det var så också. Mm. För de, de gjorde, gick väl, väl från samma motor där när de släppte titlar som till exempel Space Quest, Police Quest och eh, Leisure Suit Larry så var det också eh, samma sak där. Och det här känns ju som ett spel som är bara med. Det Leisure Suit Larry. Eh, har du spelat den gamla versionen eller den VGA? Jag har modelen, spelat och... den gamla. Okej. Okay. Faktiskt. Eh, jag kommer inte ihåg jättemycket jag undrar liksom för, för det är ändå ganska mycket snusk ja. i liksom, och lättkläda tjejer och sånt. Ja. Jag undrar om man på den tiden var så van vid den här typen av lättklädd eh, pixelgrafik att de liksom ändå fick en boner av att titta på <laughs> de här pixlade bilderna. Ja, men Atari är ju känd för att ha gjort lite så här Ja, just åt erotik-hållet när det gäller spel. Jag var nära på att säga Custers Revenge, <laughs> men det var lite mer åt eh, det vulgära hållet. Ja, just det. Men det var, ju, men, det var ju, Jag tycker alla spel, även de här erotiskt laddade spelen, krävde ju rätt mycket av den som spelade att man hade en lite <laughs> Ja, Det <laughs> kan ju ändå sägas. Om man går tillbaka till spel som Police Quest till exempel, man ska plocka upp en radio. Det tog mig kanske två timmar och fatta att det var en radio som inte var på ja, Lego-bitar som satt ihop. Sen eller måste annat. du använda rätt ord för sakerna också. Exakt. Man kunde, man var väldigt, det krävde ju rätt mycket av ens egna språkkunskaper då, att man skulle öppna skåp. Vad är liksom, skåp för någonting? Och kanske ska open locker eller någonting. Få sitta med ett sånt gammal, vad heter det? Bictionary, ja, liksom det ordom. gjorde jag faktiskt på den tiden jag satt med farsans gamla engelska lexikon. Det kunde man ju ge sig <laughs> ja, precis. Så var det faktiskt. Och, och sen också att man skrev upp saker och ting bredvid för att man inte skulle glömma bort att det var den koden dit eller att man skulle dit eller exakt var den här grejen var någonstans. Eh, och Police Quest var ett spel som släpptes 87. Mm. Eh, och det jag minns mest från det spelet eh, jag spelade inte 87, jag spelade långt senare men jag hade det till Amigande också det var det att det var så otroligt noga att man gjorde allting rätt. Hur då menar du? Att man, man till exempel man var tvungen att plocka upp rätt saker. Man skulle plocka upp nycklar till bilen. Man skulle plocka upp radio och sånt här. Och sen var det en grej med att man, man skulle sätta sig i polisbilen och ge sig ut som man var tvungen att gå ett varv runt polisbilen innan man kunde köra iväg med den. För vad hände om man inte gjorde det? Jo, då typ hamnade man i en trafikolycka för att man inte hade gjort säkerhetskontroll av bilen. Ah. Och det följde liksom det här spelet hela vägen. Om man gjorde någonting fel, då blev det game over direkt. Då var det bara att återgå till föregående sparfil och försöka därifrån igen. Det här var ju lite jobbigt de här, den, den typen av spel för man förknippar ju ofta peka och klicka med att man inte kan dö. Mm. Men det var vissa spel man kunde dö i, kommer jag ihåg, och det mm. var riktigt jobbigt. Ja. Maniac Mansion, kommer jag ihåg till. Ja. Det är något som liksom dök upp senare där. Ja. Och eh, Det jag kan se en poliskost med, fliken in här, det är att det sägs här nu, jag vet inte om det här stämmer men jag har hört det från många olika källor och läst mig till lite olika att även PolisQuest användes till aspirantutbildning i USA. Var det därför det var så noga med säkerhetskontroll? Ungefär, det var en säkerhetskontroll att man läste upp rättigheterna för någon man arresterade och sådana här saker. Och det var, ja, man var tvungen att göra allting rätt och det är inte lätt när man inte har någon manual till spelet till exempel att göra den. Så, jag undrar hur bra simulator det egentligen är på det sättet. Ja, precis. Nej men Det, det går ju inte, liksom att, man, man går inte att spela det hur man vill, utan man får verkligen följa det så som spelet är tänkt. Det inte tänkt man ska kunna göra några misstag i detta, vilket är lite synd. Att man inte men du, kan... snuten får inte heller göra några misstag. Nej, så är det ju faktiskt. De har ju ett stort ansvar för sina axlar. Yes. Nej, men sen Uh, och det här är ju fortfarande inte inne på peka och klicka stadiet än utan det här är ju fortfarande så skriver vi ju in kommandon, mm. men sen kom släpptes Deja Vu Det mm, uh, vet jag inte 85 tror jag det släpptes, men det kom också ut Nintendo senare tror jag och det var ett, uh, ett peka klicka spel där de hade lite förvalt vad man kunde göra för någonting. Mm. Vilket gjorde det lite smidigare när man skulle göra någonting. Att man kunde istället för att skriva in open så fanns det valmöjlighet open. Vissa saker du kunde göra. Liksom så. Exakt. Mm. exakt. Och det här var ju också någonting som eh, eh, Lucas Arts eh, la in i eh, Maniac Mansion. Skam eh, heter den. Skam Engine, precis. Yes. Som återkommer lite under Också med de här äventyrsspelen var ju det var lite intern humor ibland att de ville gärna få med utvecklare och namn på saker och ting som kanske inte spelaren hade så stor glädje av men som mm. de ville flika in. Som till exempel baren i Monkey Island man kommer till där. Heter skambar skambar. Exakt. Och jag vet att i Space Quest var det någon de grej när man, och man är ute i rymden då. Det är ju Space Quest. Och sen kommer man ner till Eh, huvudkontoret för Sierra och få träffa han som är chef över Sierra. Ja. Vilket eh, inte gav någonting egentligen. Det var bara intern humor för de som programmerade spelet egentligen. Men skam stod för någonting också, men jag kommer inte ja. ihåg vad det var. Men det Nej. var någon sån eh, bokstavskombination. Eh, Precis. Och det har jag inte skrivit upp här. Så test. <laughs> du, får, du får helt enkelt googla det. Ja, det Gå har in på familjeliv.se Där finns allting <laughs> du behöver veta. Exakt. Man har ju alltid möjligheten att googla detta. Ja. Det som är lite kul, Deja Vu, var lite i samma stil som Shadowgate. Som var ett spel som läpptes till Nintendo också. Nu kommer jag göra det här ljudet igen. Mm. Mm. Ett äventyrspel där man tog sig vidare. Det var också mycket stillbild i detta. Det var anpassat för lite sämre grafikgrejer. Deja Vu var också ett sånt här spel som, om man visste, om man hade en ska man säga en guide framför sig så kunde man klara det här spelet på säkert 10 minuter. Det var inte så mycket eller ens mindre än 10 minuter. Jag tror det var lika med Shadowgate kanske var lite större. Men som man kunde med Shadow Gate var lite så här mer fantasyaktigt man skulle ta sig igenom. Plus att översattes till svenska på en Nintendo konsol Men där hade de Det måste uh, ju ändå vara ganska ovanligt. Det är väldigt ovanligt. Det har nog inte gjorts sen det, det gjordes då en gång tror jag och sen är det först nu som fan, fans översätter spel som de tycker om och det är Just ut på det. kassett då. Kan de inte börja dubba dem också som <laughs> syndicate wars? Ja, precis. <laughs> Men det som var kul med det här är att de kunde inte använda bokstaven å när de, när de översatte det, utan det, det blev ju så då att när man skulle använda go eller hit, som det är på engelska då, då det ge och slä. Det blir mer danskt. <laughs> ja, <laughs> med och slä. troll var någonting som alltid återkom. Att det här, den här... Den här, om det, var, berg, ja, det var en sån här kul grej att när man, när man kommer till en viss del i Shadowgate så står det någonting i stream att den här muren ser ut att vara byggt av förslavade bergstroll eller Så brukar eller jag alltid sånt. säga när jag ser en dåligt byggd <laughs> ja, grind. Exakt. Och jag tror jag spelade det här i vuxen ålder och jag höll på att skratta igen för det var så kul att se översättningarna. Men LucasArts hade skam då Och de hade också samma grej där att man kunde Istället för att man var tvungen att skriva in det Kunde man välja då Go det, eller det fanns nej. så sjukt mycket sådana Kommer jag ihåg på de första spelen mm. Alltså det var verkligen så här Pull, push, pick up, put mm. down Det var sjukt mycket sådana ja. Möjligheter Det fanns många möjligheter för att de ville ha det inom samma box där ja, <laughs> eller Och jag tror det gjorde det smidigare För någon som programmerade också mm. att, att det satt någon slags gräns där för dem och, men men och också det, det var ju bra mycket smidigare att klicka på någonting än att man skulle behöva gissa sig fram via text. Ja, men absolut. Då vet man ju ändå vad som funkar liksom. Precis, precis. Och det här kan man väl liksom börja på just peka och klicka. Sen mm. fanns det spel tidigare som hade använt sig av det här som vi känner igen nu som peka och klicka. Men de blev inga större hits eh, så. Nej men sen på 90-talet det är då själva storhetstiden för PK-klicka-spelen. Det är då det börjar hända grejer. Det då det börjar komma många stora titlar. Det släpps uppföljare till till exempel Police Quest. Men det är Sierra och LucasArts då? Sierra LucasArts är stora. Eh, sen släpps spel som Simon the Sorcerer eh, och som du sa Sierra Monkey Island 1-2. Det är väl ettan och tvåan som fortfarande kan räknas inom PK-klicka. Trean är, är lite i tredje akt. Nej men trean funkar, funkar också på PK-klicka för då det är också den typen av lite plattare sån ah. tecknad grafik sen fyran kommer in, då är det mer 3D-värd okay. liksom att det inte 3D som en remastered version ja, det är faktiskt lite konstigt ja, det är lite synd för de första två var ju riktigt bra mm. Gabriel Knight, också ett spel kanske inte ringer någon nej. jo, jag vet mm. vilket det är, men jag har inte spelat, jag har inte lika berest nej, i den här genren nej, nej. Ändå. Blade Runner Blade Runner. Det yes. Jag har aldrig lirat det, men jag är så otroligt sugen på det och det finns inte typ någonstans så jag måste försöka ladda Jag ner har någonstans. det på PC köpspel okay. Sen Way Back. CD-ROM. Ja. Okay. Men vet du fassen hur det funkar idag? <laughs> det vet man aldrig med de gamla <laughs> spelen. Och det var det. Jag köpte faktiskt hela samlingen Police Quest eh, 1 2 3 4 och första SWAT-spelet. Mm. Och det som var så kul med att just eh, Police Quest 4, manualen till den. Det är typ en manual till hur man är en riktig polis i Los Angeles. Så det är liksom bara det är bara tråk att bläddra igen och bläddra igenom. om olika. Så här lång musk får du ha typ och sånt så här. Så här ska du göra i de här situationerna så att det var inte mycket till användning när man satt och det... rendra själva spelet. Real men don't use instructions Nej, Som det, det står på På den här, vad heter det här Tool time-spelet så får man en sån manual okay. Då står det bara När du försöker öppna spelmanualen För att titta hur du gör olika saker så står det bara Real men don't use instructions <laughs> Uppskattat skämt Var man tvungen att flika upp det då eller? Nej det, det är liksom att det står över, stämplat Över alla Aha, sidor så okay, du kan inte läsa okay. något Okej, okay. spännande Ja <laughs> <laughs> uh. Och sen kommer ju ett spel som jag tror du känner igen. Och det är Myst. Ja, det har jag faktiskt klarat. Det har du klarat. Av väldigt få fänga skäl. Okay. Jag läste att, man, att om man klarar det så har man över 130 IQ. <laughs> så jag satt och, el och nötte det här så in i helvete länge, För det är sjukt svårt alltså. ah. det är, dels för att det är uppbyggt helt annorlunda än moderna spel liksom. att det är verkligen, du har en hel värld som är öppen direkt och du mm. kan liksom göra allting direkt, mm. men du måste lista ut hur allt hänger ihop så så det är väldigt tålamodskrävande Aa. och klurigt och sen så är det ju stillbilder också Ja liksom, precis, det är det, som, det är det som skiljer lite. Grann då, men att det, det är ändå det här interaktiva som gör att det passar väldigt, väldigt bra in, det. och det, sålde, det var bästsäljande under sju år mm. till PC Sen kom den en uppföljare, det en Riven. Mm, okay. just det. Och den är också väldigt högt aktad på på listorna. Ja. och sen så kom det fler som, de, som det skete sig, vet du. Ja, precis. Men de det, var... Däremot så finns det, det kom en, en mystkopia som jag hade där de pratade svenska. Jag vet ja. inte om spelet var svenskt eller om det bara var dubbat. Men det hette Atlantis. <laughs> och då till, till exempel när man dog så fick man här så här sätt var oförsiktig och därför fick han betala med sitt liv. Ja. <laughs> Det, Men det var jättestyltigt. Det visar ju hur pass mycket mer odramatiskt det blir när man översätter saker <laughs> ja, i länk. Länk. Lite som i Shadowgate där, att det blir bara det blir bara skratt. Och, eh, ja, och det kommer många andra bra spel till talet. Mm. Broken Sword. Yes. Mycket upp Från eh, Revolution Software. Eh, och mycket annat sånt kul. Men slutet på 90-talet så började intresset att farna lite för de här spelen Och det var ju framförallt för att eh, Uh, FPS'erna tog över marknaden helt och hållet och kunde göra mer actionfyllda sätt och så vidare i handlingen som uh, spelare tyckte det var roligare att göra helt enkelt. I handlingen med citationstecken? Ja, precis. För man får ju begränsa lite. Det är vad Inte är. jätteofta det än. Nej, men däremot skulle man kunna se spel som till exempel uh, uh, Half-Life det ju, och och saker. Alltså det, det, det kan man ju ta sig vidare. Och det är ändå lite handling i det. Som, eller rätt mycket handling. Nu, nu kommer jag reta upp folk igen. Ja, just aj, aj, aj, du <laughs> ja, kan inte kissa eh, på Half-Life. Nej, eh, precis. Det är, det, är, det, är lite, det är lite elakt att göra det. det, är lite, ja. det är, men då får vi in fler mail och fler kommentarer. så det, det är alltid vi, trevligt. Till varje trevligt. pris vill vi få in fler mail. <laughs> ja, vi är rätt desperata på det. Mm. Ja, vi är <laughs> desperata. Ni hörde rätt. <laughs> Det gjordes vissa försök med en del spel att anpassa dem till ibland FPS, ibland tredjepersonsläge. Jag vet att Broken Sword gjorde treen och fyran var i tredjepersonsläge. Vilket eh, var lite, lite dumt ibland för att grafiken var inte så snygg som den kanske kunde ha varit mm. på många ställen. Och, och det tog ner det lite grann. Monkey Island ett exempel där också att de försökte göra det i d det är hur pass bra det blev för jag har inte lirat den. Jag har spelat det. Det är inte jättebra men det är inte så mycket grafikens fel som Nej. det är att det inte är bara lika roligt. Nej. Helt enkelt. Nej, men det är, jag håller med samma sak om Broken Sword. Det blev inte lika kul när det är mycket över till 3D-animationen även om de hade lite Såhär grejer man skulle göra det. Men Sen då, vet man liksom inte hur mycket som är manus och hur mycket som är att det liksom inte blir lika mycket ansiktsrörelse mm. som. och sånt. Eller i de här gamla <laughs> så här pixelspelen ser man inte så mycket an ansikten nej. heller. Det är inte som att det är L&R direkt. Nej, så nej precis. Man... Och, nej, men det, det är ändå att jag tror också att kontrollen de var inte riktigt vana vid den här kontrollen när det gäller 3D att också nej, precis, lite på lite så. En sak annan som jag har märkt är att liksom vissa spel mådde inte bra att översättas, mm. eller dubbas med röster, mm. för att det är svårare att vara rolig i, i liksom, alltså, man måste leverera replikerna på mm. ett kul sätt då, det har ju funkat bra i Monkey Island måste jag säga, mm. tycker jag för att den rösten passar så himla bra mm. så i, även i Monkey Island 3 så är det fortfarande ganska roligt, liksom. i 4 mm. är det också på vissa ställen ganska roligt liksom, mm. så. Men, men ibland när man läser de här replikerna så var det liksom nästan ännu roligare ja och, och det som var problemet ibland där med var ju att eh, kanske inte prestandan på dator eller att just att man läste från en CD-ROM eller någonting, mm. att det blev lite laddningsnivåer där mellan när någon sa någonting och sen skulle den avbrytas och så blev det istället tyst i tre sekunder mm. och då blev det istället för att det skulle bli den här att någon avbröt honom och så blev det som en pinsam tystnad och sen så kom en vad den här personen skulle säga och då blev det bara fel helt enkelt mm. eh, och ja, det var väl helt enkelt hårdvaran eller vad man ska säga Själva tänket där som inte gick ihop riktigt. Eh, 98 såldes Sierra. Mm. Eh, och efter det dök det inte upp så många spel, eh, fler spel från dem. Och de höll på med SWOT-serien, men det var ju inte i den här, det var ju FPS-changen med så. Mm. Så det, efter, ja, det var, ju en, det var ju de stora peka tillverkarna som försvann ifrån Just det. Eh, spelplanen. Och sen slutet på 90-talet, under början på 2000-talet så dök det upp en del peka klicka spel Däremot var de från mindre utvecklare, som så de sålde inte så mycket. Uh, och sen så, som vi sa innan, det dök upp äventyrspel, men det var inte samma stil som Peka klicka som Nej, det är inte riktigt samma grej liksom. Så. Nej, som mm. känner ut till exempel till Dreamcast. Ja, det är, ju typ det är lite mer ett open-world-spel. Alltså. Ja, visst. Uh, men det var där jag fick ta över liksom stafettpinnen där, det här mm. var äventyrspelen förr och sen blev äventyrspelen, äventyrspelen så och det var kanske då som själva att klicka blev peka klicka för att innan, innan kanske det bara var äventyrspel just det, du eh, tänker så ja så, ja det såg så jag har legat sömnlös och tänkt Hej, jag känner mig ju förstörde allting <laughs> Uh, men man ska säga, det här var nedgången för att peka säger Det här var dippen där. Lucas Arts bärde göra ändlösa Star Wars-kloner istället. Exakt. Värlösa oftast. Uh, ett känt namn inom den här genren är ju Tim Schafer. Som yes. när var med om Monkey Island. Han är en husgud för mig. Eller? Ja, precis. Han är Monkey Island, uh, Grim Fandango. Han var väl Day med. of the Tentacle. Ja, många sådana. Han sa... Full han. Throttle. Precis. Han sa en gång, om jag kliver in hos några finanser och säger att jag vill göra ett äventyrsspel så kommer de bara kasta ut mig. Ett ah. äh, för det, det, var liksom, det krävde rätt mycket av... Alltså man var tvungen att komma på en story, hitta på pussel, göra fina miljöer och röstkådsspelare skulle in. Så det krävdes otroligt mycket och det gav inte så mycket i slutändan. Då, helt enkelt, för att Folk var inte intresserade av det. Så det var dippen där då som hände. Precis. Det finns ju en rolig historia om Tim Schafer. Han blev anställd från början mm -hmm. på LucasArts. För då hade han, han gick in på LucasArts och hade en sån här, jätte, det blev jättedålig stämning under arbetsintervjun direkt. Okay. För att de frågade honom så här, vad för spel gillar du? Och då sa han breakout eller någonting, jag kommer inte ihåg vad det var. Men han sa i alla fall att en pirat kopierade klonen mm. av LucasArts spel istället för LucasArts <laughs> spel. <laughs> ah, okay. Vilket gjorde att det blev dålig stämning direkt okay. liksom. Och sen då efter han hade gått ut från den här arbetsintervjun och insåg att det hade gått åt Hellsicke då skickade han ett brev till eh, Lucas Arts liksom ledningen som var teckningar som var som ett sånt skamspel nästan. Liksom. Eller så okay, att, okay. att om du vad vill du göra? Tim Schafer sitter och skriver ett brev till Lucas Arts. Han gör bort sig. Vad händer sen? Och så vill mm. man vända. Liksom så, här, så det Aha. var som ett sånt. Nästan som de där böckerna du <laughs> ah, gjorde förut. Ja, okay, liksom, okay. På ett väldigt roligt sätt om hans misslyckande och hur gärna han vill ha jobb på Lucas Arts. Aha. Så då... Fick han komma tillbaka och så anställde de honom. Ja. <laughs> då då såg, såg de att det fanns någon typ av... Precis, kreativitet. Där. <laughs> ja, eh, ja. Och sen så gick det några år. Det gjorde som sagt några spel som inte var några större. Men... Men! men här tar de Big butt. Igen. Här tar de sig upp igen. Vad är det som händer? Jo. Folk börjar köpa smartphones och eh, paddor, eh, tablets och sånt där. Mm. Och då började det bli en liten nytänning för den här picka-klicka-spelen. För Precis. då kan man faktiskt peka och klicka på skärmen med fingret. Just det, för man hade rört sig iväg från det lite till de här... Ja. PC-spelarna hade gått ner lite kanske, eventuellt. Ja, och visst. man sitter med handkontroll vilket inte är så, så lämpat för peka och klicka -spel. Nej. Och det var ju en del försök som gjordes där, till exempel Broken Sword mm. eh, portades ju till Playstation 1 mm. och jag tror inte det fick så höga recensioner där för att det hade inte anpassats ett dugg till och PlayStation gjorde så att det blev väldigt svårt att göra de här pusslen och allting när man skulle försöka röra sig fram utan Just att ha mus i handen. För de, de passar ju bäst liksom till om man har mus eller om man klickar på skärmen som är med paddarna då. Mm. Och eh, det som hände då när när folk börjar släppa spel till pad och det dyker upp nya äh, aktörer som Telltales till exempel Just som äh, gjort uh, uh, Walking Dead det är ju en sorts peka och klicka spel också det är en typ av det kan man säga Wolf Among Us kanske man kan plikta uh, in det också Game of Thrones Game of Thrones som gjort också ett spel som jag upptäckte idag att jag faktiskt har spelat från Telltales som heter Hector Badge of Carnage om en eh, alkoholiserad otrevlig eh, brittisk polisman som man ska försöka ta sig du in. Du sålde in det till mig direkt. Ja, <laughs> och det, det är lite lite Leisure Suit Larry-stilen på det kan man säga. Eh, du sålde in den ännu bättre nu, jag sitter redan <laughs> och laddar ner <laughs> Ja, jag måste kolla så det verkligen går, finns kvar fortfarande. Det är det som är nackdelen med App Store och andra saker, att de kan ju försvinna därifrån. Ja, där. just det. Eh, Ace Attorney från Capcom mm. och även professor Leighton från Capcom. som Till gjort det. DS va? Nintendo mm. DS. Och även till Padda. Ja, Camus. det som finns. Mm. Så det finns mer Och eh, det som också hände för några år sedan det var att eh, en del ville utveckla spel men de fick inte eh, finansiering från något håll. Så då vände de sig till crowdfunding istället. Det var inte direkt så här läge och dyka upp på de stora kontoren och bara jag vill göra ett peka och klicka spel. Nej. Det har det inte varit sedan 1990. <laughs> sen kring Fandango. Sen kring Fandango ungefär. Och då fick man ju direkt svar. Då fick man också en. Mm. Många använder det här som en slags intressekoll. Hur många vill ha det här spelet. Mm. Hur ser det ut egentligen? Men en del har haft det bara som liksom att finansiera spelutveckling och mycket av peka gör ju det. Och det är så liksom, många de här, som kanske var större en gång i tiden som kanske är mycket mindre studios nu som gör eh, spel, då eh, finansierar sina spel. Just det. Eh, exempel som eh, kommit fram via crowdfunding i Broken Age en ja, Tim Schafer, Tim Schafer. Eh, han tittade. gjorde ju faktiskt en, det var väl nästan det första som slog, som liksom, eh, fick riktigt mycket pengar på mm. Kickstarter känns han gjorde ju faktiskt en sån promotionfilm till det här, när han går runt på Double Fine som är hans företag ja. och pratar om att han vill göra det här och så finns bland annat Ron Gilbert där som han okay. har gjort Monkey Island med. Okay. Ron Gilbert har varit med eller var liksom huvudansvarig egentligen för Monkey Island. Bara Tim Schafer brukar, de brukar säga att han har kommit på de flesta skämten och sånt som mm. så fyller med roligt innehåll. Men då säger han så här, då går han förbi Ron Gilberts kontor och så säger han så här och Ron Gilbert är med här och vill också vara med och utveckla det här. Och då vänder de kameran mot honom och då pekar han fingret och stänger dörren. <laughs> <laughs> det är också väldigt fint. Ja, men jag tror han fick in flera miljoner för det här. Ja, Ja, jag har inte siffran i huvudet men det, det, det var mycket i alla fall. Mm. Det var det. Broken Sword 5 också ett spel som kom fram via crowdfunding. Gabriel Knight ny version på det och också en ny version på Lethal Suit Larry Reloaded som finns på padden bland annat nu. Vi har som saknat <laughs> Leisure Suit Larry. Ja, och det här är liksom en remake mm. på det första spelet, den andra remaken som är gjord på den genom tiderna. Med bättre grafik och hela den biten. Hej. Så där är vi nu. Nu finns det. Håll, har, har, tror du kvinnosynen har förändrats sedan det första aliciz <laughs> De har nog behållit den på något vis där. Jag tror inte de har anpassat de måste den. Har de uppdaterat den? 2016 direkt som. Men det är där vi är nu. Det är, nu görs det i fort nu, alltså. PK-klickarspel igen, vilket är jättekul. Och det passar jättebra att spela på, till exempel en uh, iPad eller en mm. tablet. Så. De har ju gjort en del remastered eh, versioner också. Green oh, ja. och har de remasterat och nu kommer Day of the Tentacle också, ett mm. Tim Schafer-spel. Eh, alla Broken svårt spel förutom de som gjorde sitt 3D-grafik, mm. eh, finns remasterade. Eh, och eh, många andra eh, kända titlar som dyker upp där. Så, oh. Där har vi hela historien om eh, PK-klickarspel, uppgång, fall och tillbaka till uppgången igen, eller man ska säga. Det är ju inte i samma läge som det var för 20 år sedan. Kanske. Men de är i alla fall, de, de existerar fortfarande och det görs nya spel. Tack för den här helgjutna genomgång. Varsågod. Det var så in i helvetet och <laughs> <Ja, laughs> omfattande. Ja, och jag, jag, det är det som alltid, när man, man drar ner sig <laughs> någonting, då blir man ju tom med fan helt... Det är alla med. våra sidospår också. Ja visst, det blir ju så. Ja, men det är också det. det som gör detta så levande och härligt. Oj, oj, oj. Och på tal om levande så segwayar jag mig fram nu till <laughs> vår levande lista här som vi ska se hur pass levande eller fast vi kan hålla den. Jag vill bara säga att folk som använder segway känns knappt levande. Nej. Åh oh, <laughs> nej, nu, nu, nu gjorde jag det igen och retade upp. <laughs> ja, om du har en segway och känner dig levande så kan du ju faktiskt <laughs> höra av det hör till oss. Eller ta en bild på dig när du ser levande ut på din segway. Det var jättemysigt att se, mm. måste jag säga. Vi gör som vi alltid gör att vi börjar med bubblare. Ja. För vi har, ju, vi har ju en lista om tre som vi inte kan hålla oss till utan vi måste alltid röra oss lite förbi den. Lite så. Där. För grejen är ju att hitta tre, de tre absolut bästa spelen. Liksom. Mm. Men sen så är det, det, det blir det ju aldrig så. Man sitter ju alltid där med minst sex spel. Och mm. så får man, kan man tänka sig och, och få ner det till tre bara för att vi har bubblarlistan. Så känns absolut. det lite. Absolut. Då vill jag höra med dig, Hannes. Vilken är din första bubbla? Som alltså, jag, jag mår lite illa i munnen nu för att jag har satt den här på bubblare. Men jag satte Monkey Island på bubblare. Oj. Ja, jag vet. Det känns lite jobbigt i, i själen. Ja. För jag gillar ju verkligen, verkligen Monkey Island. Mm. Jag är ju. Men... Men jag försökte, jag, jag känner att jag, jag, det är lätt så att man sätter de uppenbara på topp-tre-listan. Och nu har jag försökt gräva lite djupare och hitta lite mer oväntade spel. Så. Mm. Eh, men, men det är ju ett, ett topp-tre-spel egentligen känner jag lite. Ja, ja det, det är ju ett spel som många tänker när de tänker peka-klicka-spel. För att det är ett spel som har hängt med väldigt länge. Och det år. är ju fortfarande väldigt roligt. Det är ju det. Faktiskt, Det är det, det som är, är starkaste. Fortfarande de här omöjliga pusslerna som man nu, ja. nu, nu i alla fall får hintar kan man jag få Jag tänker på ut, framförallt på det här Monkey range pusslet Ja, det är ju, den, den är ju helt extrem. Alltså, ja. måste jag säga. Men det finns mycket delar. Med, det, det sägs faktiskt, det, det här jag är jag inte säker på det jag har, inte, jag har inga bra källor på det här. Mm. Yeah. Men jag har läst att från början så var det Tänkt att det skulle bli ett seriöst piratspel. Okay. Eh, för du, om du ser bilderna när man pratar med någon så ja. ser ju de väldigt detaljerade och allvarliga oh, ja. ut. Liksom. Oh, ja. eh, men då så var det Ron Gilbert det som har gjort det. Han är regissör för spelet. Liksom. Och sen var det Tim Schafer och en kille till som jag inte kommer ihåg vad han heter mm. som var med och jobbade med spelet. Och då liksom för att se så att allt funkade så fyllde de ut det med en massa nonsensdialog. Mm, liksom. mm. Och sen tyckte då Ron Gilbert att det här var så roligt okay. så att de gjorde om det till ett, liksom, ett mer roligare spel. Ja, och det har ju verkligen varit det som har varit... Eh... Liksom storheten med spelet med att det var ja, den här humorn. Och någon sorts metahumor också. Ja. Det finns ju en, en, en passak, nu, nu spoilerar jag lite här, men det finns en del när de kastar den i sjön och man sitter fast ja, surrad då. till någon sorts tottenpål. Det va? Ja, eller, det är någon skumt sak. Någon sorts ja, skulptur. Ja. Eller så. Och så är Precis utom räckhåll för en så finns det sågar och bågfilar och tänger och saxar. och liksom Allting som man skulle kunna klippa av ett rep med. Mm. Så. Men man är ju på botten av havet och han har ju skrytit om att han kan hålla andan i tio minuter hela ja, spelet genom. Det sägs att han dör efter tio minuter men jag har aldrig orkat titta testa det här. I alla fall så han sitter fast i ett rep i en skulptur under vattnet och så är det allt precis utom räckhåll. Och då sitter man och tänker bara hur fan ska jag göra det här? Och det är att man ska plocka upp skulpturen i inventoriet och simma upp. Och ja, det är ju en sån metahumor. Att man kan stoppa egentligen. ner den i fickan helt <laughs> ja, enkelt. Och det är ju ingenting man tänker. att man, det är klart Nej, att det tar ju sitt tag. Det, det är ju en liten grej med det. Man får ju plats med hur mycket som helst. Men man tänker inte på att jag kan stoppa ner hela den här skulpturen i fickan. Så det är ju på hur man skojar liksom med själva genren på något vis. Ja, visst. Sen finns det ju mycket andra roliga saker som insult, sword, fencing ja, just det. och något där kunde man ska träna upp och få så många kommentarer som möjligt så Aha. man kan klara av The Sword Master. Precis, så man slåss inte med svärd, man slåss med fräcka ja, vad säger man, dissar. Ja, diss, mm. Man dissar till om till man, mm. man dissar någon man som börjar gråta och springa hem till mannen. Så kan det vara. Men, ja, alltså jag har också spelat jag har faktiskt bara spelat i master för jag tyckte det var så, jag hade det aldrig Tidigare, jag har sånt. det faktiskt på köpspel mm. till PC så det är på disketter, oh. typ en fyra eller fem disketter tror jag det. Det kommer jag ihåg att man inte saknar. när <laughs> just det hemma byta diskett. Inte jätte så det var ditt första Bubblar, bubblar Precis. och då tycker jag ändå att man kan 2 är också väldigt stabilt spel. Mm. Monkey Island 2. Vissa tycker att det är bättre än det första, men jag vet mm. inte. Jag har lite varmare relation till det första. 3 ja. är också riktigt bra. Eh, måste jag säga Det är inte, kanske inte riktigt lika roligt Men det är också väldigt bra Det är första spelet där det kommer in en röst liksom, Av mm. de gamla så. Ja, det. Och det, finns en, det har en oerhört stark Början på det liksom. Ja för alltså, tvåan Nu ska vi inte spoila någonting Nej. Men den avslutas ju på ett sätt som gör att man tror inte det kan bli Någon uppföljd Nej, efter precis. Man blir Jag blir faktiskt lite besviken på det slutet tror jag ja. första gången så. Ja. Vi ska inte avslöja det i alla fall Men de, de lyckas ändå på något sätt ta det vidare med ja. början på trean. Och det är på ett ganska bra sätt. Det är på ett nästan Monty Python-sätt. Ja, ja, hur tog vi oss ur det där? <laughs> Ungefär så. Ja. Eh, mitt första bubbladspel är mm. ett spel som heter Yesterday. Det har jag inte spelat. Nej, det är ett hyfsat nytt spel. tror det kommer till 2011. Eh, från en spansk, eh, ett spansk studio som heter Pendulo Studios. Mm. Eh, de, gör, de gör inte spel så ofta. Jag var mest kända för Runaway-serien som dök upp 2000. Det vet att jag att du har spelat. Jag har spelat. Jag spelade ju ja, när det och jag var ute och reste. Jag reste i Shanghai och låg på ett hotellrum. Det enda vi gjorde Lassade. på kvällarna var att spela spel. Jag spelade Super Nintendo-emulator och du lirade en sån här peka och klicka på padden. Jag lirade en peka och, och klicka så det visar lite om hur vi är. Men Yesterday det är ett, ett, ja, ett pek-klickaspel och det är... Vi inte mycket jag vågar avslöja här riktigt. Man, man, man börjar som ja, jag vet inte jag vet inte mycket jag <laughs> skulle på det faktiskt Shit, för det är så det, det, det är så, är det det är så känsligt spoileraktigt så. Och, det började liksom till och med med är hela storinspålen ja det är grejen att så som den börjar är inte så som den fortsätter man spelar en kille nu, med, nu är du sjukt kryptisk men jag, jag kan säga så här: man spelar en kille med minnesförlust och så ska mm. man försöka eh, så är det en kompis till en som har hjälpt den tillbaka för man har försökt ta livet av sig själv och så ska man försöka åka iväg och, och kolla vad man, var, ja man ska helt enkelt försöka hitta sitt minne igen vad det var som Spelversionen av Memento nästan. <laughs> ungefär lite så eh, och då får man och då är det mycket härliga pussel och annat och sånt här plockar upp inventorer och olika saker försöka lösa olika mysterier och sen så så trappas det upp då en en handling här då som man inte alls trodde från början att det kunde vara. Mm. Och det här är, ja jag tyckte det var jättespännande och otippat från just den studion för det här är väldigt, eh, vad ska man säga Seriös klicka uh, klickaspel. Det är inga sådana här pussel som Monkey Ranch pussel eller någonting att man är helt otippad grej. Oh nej, bara, de kommer man sakna. <laughs> ja, precis. Utan det är väldigt så här. Man behöver, i stor, man behöver inte hints. man behöver vara lite, lite sunt förnuft för att klara sig igenom detta. Uh, och det är också ett så här skönt spel att, spela, liksom, uh, att, uh, uh, ja, att man slipper då den biten. Det finns sig, vissa sådana bitar som kan vara lite luddiga, <laughs> men, men det är ändå jämfört med Runaway så är det rätt så klockrena pussel och sånt. där. Så det tycker jag är värt att spela. Speciellt eftersom det här är en liten studio som inte får in så mycket pengar. Och jag väljer istället för tanken i det där polerutvis som jag aldrig gör nu för tiden men som jag kanske gjorde för uh, att köpa spelet då. För eh, då, jag gillar liksom att och, eh, och liksom, och, och finansiera eller hjälpa sådana här. Att genom att köpa spel, då kan man tänka att då kanske de kan göra någonting i framtiden också. Just det. Så det var mitt första. Fint för av spela. dig. Det är fint av mig va? Lägga en peng i burken. Ja, <laughs> precis. I kakburken. <laughs> mitt andra bubblartips här. Var så här. Mm. Nu pratar jag tips här. Det är, ja. det är inga tips. Det är bara en lista egentligen. Mm. Men min andra bubblare är Machinarium. Har du spelat det? Det har jag inte. Det och jag är alltså sugen på det. Så. Precis, det är ett riktigt fint peka och klicka mm. spel <laughs> Med riktigt fin handritad grafik. Man mm. är en liten robot som stryker omkring i någon sorts vad ska man säga, en ganska grå handmålad eh, framtidsvärld känns mm. det nästan som. Ändå. Och så plockar man eh, saker och löser pussel. Sådär. Det är väldigt klassiskt peka och klicka uppbyggnad på det med mm. pussel och med plocka Grejer liksom, och lösa små problem och sånt. Men det är, det är väldigt trevligt så mm. måste jag säga ja. ett nyare tips. För det är, ja, för det är inte så många år på nacken. Nej, och det är också det liksom att det är skönt att hitta nya, och väldigt så här mycket nytänk om man säger. Det finns ju ett. Du kan säkert kommit upp det sen. Mm. Som det spelas under första världskriget. Mm, Benitez Steels mm, Nej, men den är också, också Det är bra. också en grej man behöver Ja, och det tror jag att de ska göra en remake på snart Ja, just det, eh, en remasterad eller? En Ja, om det är remaster eller om det är en uppföljare Jag vet faktiskt inte Spännande spännande. Men om man bara kan komma på vad det spelet heter Så kan strunt samma ja. Jag tar min bubbla nummer två här Jag eh, har faktiskt bara två bubblor. Nu kanske har fler ja. Nej, jag, på sista hade jag bara skrivit alla Tim Shafers spel <laughs> Du gillar att bunta ihop de här så kan du kan liksom utöka listan ännu Nej. mer. Sky's the limit. Nej, men jag har skrivit första Leisure Ut Larry. Alltså är det så Ja, för det är ändå ett, ändå ett charmigt spel. Väldigt infantil var, humor och grejer och sådär, men det måste Jag måste säga att det var väldigt länge sedan. Jag ja, och jag, spelade. jag har inte spelat den liksom. Var för, du en sån jag. som ändå fick en boner till de här, <laughs> här pixelbilderna? Det kanske var så när man spelade att man önskade någonstans där att man, det fanns någonting som kunde få igen en boner. <laughs> men det var egentligen bara. Det var, det var som alltid det var, var hela tiden vägen dit och sen så var kanske det som man fick ut av det inte så jäkla stort Nej, i slutändan ändå. Men det var framförallt att du kunde identifiera dig med karaktären <laughs> ja, <för>, <laughs> ja, det var ju så man kände på den tiden. Nej, men jag hade en VGA, tror jag att tanken är en VGA-version av första läsbjudet så det var inte den här gamla fulgrafiken när man skrev in eh, kommandon och sånt utan det var att man verkligen kunde peka och välja. Ska jag titta? Ska jag plocka upp? Ska jag prata? Eller vad ska jag göra för någonting? Och så kunde man välja det. Och, mm. och det var ja, bättre grafik. Marginellt bättre grafik <laughs> än det första i alla fall. Eh, och nu finns det ju då som sagt en ny version på det som heter Oliva. Men det är ju förmodligen samma upplägg som i första larvspelet, bara att det ett uppdaterad grafik kanske till de här rysskor jag vet inte de om det på vem skulle spela Lichuset Le Larry då egentligen? Ja, det är, det är ju, man ju man får ju ta det här med en ny på lite, eller vad man ska säga för det är ju inget spel som på något vis det, det är ju fortfarande samma sak som med Monkey Island och andra spelen att det det är ju lösa pussel. Du spelar en snubbe som ska få ligga helt enkelt mm. på ett eller annat sätt. Jag tycker Kevin Spacey ska spela honom. För det, det vore ju, helt oväntat. Det vore ju helt underbart att få in ett sånt namn där. Det tror inte att det kommer hända. Skönt att de skulle bryta fjärde väggen liksom och prata lite med, med kameran. One hour's a child. Ja, precis. Man spelar någon slags, man får väl ändå kalla det för en loser-person mm. med väldigt lite självinsikt. Som blir avsläppt i någon stad där han Det hans enda mål är att han ska ligga. Eh, och, och att han ska hitta någon att ligga med. Det är den drivkraften. Det är, den, det är, själva, det är själva essensen i det här spelet. Man ska hitta någon att ligga med. Den säger någonting om livet självt. Ja visst. Och sen dyker det upp liksom, bara som saker att man ska gå till en sån här liten eh, supermarket Och så ska man köpa kondomer. Och så dyker det upp fem, 50 frågor om vad det. Okej, ska det, vara, ska det vara vanlig styrka, ska det vara vanlig choklig på den, skulle vara Fan, industrial styrka. strength choklig på den. Ska det vara ska det vara med eller utan glidmedel? Då ska det vara det, skulle det vara det. Mm. Och sen så när man har svarat på alla de här för man måste verkligen klicka i ett svarssalt på alla de här grejerna. Då ropar den här eh, expediten upp detta. Har vi några och så räknar de upp alla de här <laughs> svarssalternativ man har då, några sådana kondomer och så står man där så tycker man det är pinsamt när man köper dem ändå i slutändan och så går mm. det ifrån. Så det finns Ja, det, det är lite så här småroliga saker. Det gav en hint om hur hon spelar. Ja, ungefär den där Sen är det ju en del när man ska försöka få upp lite pengar spela på en blackjackmaskin eller någonting. Och så ska man få upp pengar till att ta sig vidare och sen dansa dansa med någon tjej eller vad det, för det, är, ja, det, det är mycket, mycket så små grejer som, som gör det lite, lite kul så. och man, man börjar man spela så vill man faktiskt se hur det går för den här lussen då. Om det kommer att hända någonting. Och sen gjorde det ju en. En uppsjö andra spel efter detta. Tvåan, trean, bla bla bla som blev ännu mer långsökta i sina, i sina pussel då hur man skulle göra. Jag kommer ihåg trean som jag lirade lite grann av. Så skulle man försöka skärma, man, det var en tjej som ligger på en strand och sola Så ska man försöka skärma henne på något vis. Och hur ska man då göra? Jag Först måste du hitta en fällkniv. Och sen ska du kapa av grästrån och göra en bastkjol av det. Och så ska du göra en liten skulptur av lera. Och yeah. gå fram till henne på stranden och försöka sälja den till henne. Det hade inte varit det första sättet jag hade tänkt på Nej. ändå. Och det här är långt innan Google. tid. Kanske det andra, men... Det var innan folk hade internet hemma. Och, och kunde liksom googla fram hur fasen ska jag göra i det här läget. Liksom. Den personen som kom på det typ som första grej måste ju vara något fel på. Ja. Uh, och uh, jag fattar inte hur de tänkte när de skrev alla de här Nej, sakerna inte men det är därför jag tänker att etan i alla fall den är hyfsat lugn när det gäller sådana saker den mm. kan man ta sig igenom utan att behöva innan det spårade ur fullständigt precis uh, är vi klara? Du hade en bubblare till <laughs> ja, det var ju den där alla Tim Schafer-spel jag vill bara säga det, liksom Day of the Tentacle sjukt kul spel uh -huh. uh, uppföljare till Maniac, man Maniac Mansion okay. uh, mycket mycket bra spel kommer snart i en Remastered-version mm till PS4, tror jag. Då vill jag lägga till alla spel som någonsin har gjorts. <laughs> ja, Dra vi till på den listan också. Ja. Full throttle. Ja, också riktigt bra. Sånt, ja. Där tar de ju ändå den här kontrollen ett steg vidare. Det är inte en massa ord utan man håller inne och så väljer man, mm. vad är det, mun, fot eller hand. Ja, typ. precis. Eh, olika saker. Och fot så kan man sparka upp någonting. Och så. Men det är en sån eh, kärleksfull drift med bikerkulturen kulturen Ja, just typ. det. Mycket bra. Kom ihåg att det en, var en motorcykeltidning som min beror prenumererade på mm. eh, och då kunde man vinna en <gåva> utgåva <gåva> av full throttle. Han är ju lite en sån klyscha <gåva> men allt Tim Schafer gör är ju väldigt så här glimten i ögat så, och ja. väldigt varmt på något sätt ja. som han driver med det. Jo, så det, det är lite det som gör det, gör det så bra. Det är något pussel när man ska sparka på en vägg tills man hittar rätt pixel typ att sparka på mm. och då går en dörr upp eller något liknande. Det finns en del frustrerande moment i detta <gåva> spel också måste man väl säga men det, det är de är som jag tänkte på. Måste jag säga. Då kan du gå in på din riktiga, riktiga lista. lista. Äntligen! <laughs> eh, då, du nämnde Blade Runner här förut. Mm. Och det tänkte jag ta som mitt första spel på den här listan. Så det var väldigt Framsynt av dig och dra upp det ah. Måste jag säga Du hade inte spelat Blade Runner. Jag har inte spelat det och jag, är så, jag, jag faktiskt, jag var tvungen att kolla finns det, alltså om de har portat det på något vis till App Store eller någonting som man kan tanka ner, men det fanns inte. Nej, och Blade Runner var ett spel jag köpte och det finns det är sjukt många CDs kommer jag ihåg. Jag kommer inte ihåg mm. fem eller någonting sånt. Okay. Nu yeah. har man knappt hitta en dator med en CD-ROM-spel. Precis, så det är ett evigt mech att spela Blade Runner, man fick byta CD hela tiden. Det finns bara ett spel som är värd och jag har Arkiv X-spelet okay. och det är sju eller åtta skivor som ah. man ska byta mellan men det är ett riktigt dåligt spel. Blade Runner är ett riktigt bra spel. Du har sett filmen Blade Runner, ja, antar jag. Det har jag. Och det här spelet handlingsmässigt utspelar sig ju på samma ställen, mm. på samma polisstation mm. så. Och man är inte Deckard som filmen handlar om. Nej. Man är inte Harry som Man är en annan Blade Runner. Sånt är ju bra. Och, men man ser spår hela tiden av att Deckard mm. finns där. Liksom. Och det är samma karaktärer. Vissa av replikanterna finns med liksom i handlingen mm. bara att det inte är under samma skeden. Liksom. Okay. Och när man är typ på skjutbanan så ser man att Deckards namn står liksom på ah. och sånt. Men det är ett peka-och-klickaspel. Det är att man liksom klickar var man ska gå någonstans mm. på det sättet och man, man kan plocka upp saker och interagera med saker och man ja. kan även dra upp pistolen och skjuta på vissa saker ja. men det som var unikt då med det här spelet är att det var, det är något som är väldigt populärt nu är ju det att man ska kunna liksom påverka hur handlingen vilken, mm. vad det den tar liksom så och det var tidigt på det att det, det, de lanserade med att ha 13 olika slut ah, okay. beroende på hur man gör nu så har jag hittat några av de sluten och vissa är väldigt lika varandra, bara att det är några detaljer som mm. skiljer sådär. Det är ett stort omspelningsvärde i ett sådant spel, men man vill ju, veta ju hur de olika sluten är. Liksom. Precis, men så. Så, så det, är inte, det är inte jättestor skillnad. Det är ofta så att vissa karaktärer dör eller att man kan... Eh, men det finns vissa saker som skiljer sig väldigt mycket liksom, mm. i grunden, vad som kan hända. Yeah. Men det, och det, det är också så här att det är slumpgenererat att vissa karaktärer kan dyka upp på vissa ställen och sånt okay. yeah. som gör att historien blir annorlunda mm. faktiskt. men det, det är ett väldigt bra spel och anledningen till att det är så många skiver att det är, det är en hel del filmer mm. och alla har röster liksom och man kan välja vad man ska säga och sånt ja, så precis. det är mycket därför som det tar så mycket plats jag gillar ju det här med att de väljer en, en film eller någon slags franchise som många gillar och att de då istället för att göra en exakt, liksom upplägg av själva filmen eller detta då, som till exempel Star Wars och liknande, Just det. så väljer man att lägga det antingen vid en annan tidpunkt, men i samma universum, eller som i ditt fall då, eller i det här fallet, att man lägger det ungefär samma tid, eh, men att man inte spelar den protagonisten Precis, då som man gör, väldigt... som finns med i, i, i spel. För då, då det gör ju, det blir det mer frihet kring det då, liksom. Till, då kan de liksom göra då, då kan de fortfarande hålla sig kvar i den här världen men de kan ändå göra det till ett, ett spel som som är fristående och har ett eget, en egen handling så. Ja men precis, det är väldigt snyggt i det här fallet också just det att det är liksom två historier som utspelar sig parallellt Så mm. man ser träffar på samma karaktärer och man märker av liksom det som händer samtidigt, mm. Mm. Ja, så det är väldigt snyggt uppbyggt på det sättet jag träffade på Rutger Hauer någon gång. Jag kommer faktiskt inte ihåg detta. Och om man nu gjorde det så borde man ju komma ihåg det. Ja, Rutger Hauer är ingen man glömmer. Nej, det gör man verkligen inte. Jag inte om man har sett Lyftare med. mer. Nej, den är en riktigt... Den en riktig vi... rökare i krisen. <laughs> ja, den kan vi rekommendera. Verkligen. Den och svindlande affären. <laughs> ja, det är väl de två. <laughs> ja, Nej, men Blade Runner kan verkligen rekommenderas. Om man nu kan få det att funka idag. För jag tror bara att det finns på PC. Ja, det är, men... Men finns det ett intresse där ute? Det, det och det är säkert någon som kan som upptäcka det. Kanske till och med crowdfundera och kanske göra en remasterad version på detta till. Lite fler platser. För det var, jag minns det, det är så här, föränderade bakgrunder. Mm. Eh, så att bakgrunden är så sjukt detaljerad och snygga. Och sen är karaktärerna pixlade så. Här. Mm. Ja, okay. Så det, idag vet jag inte om det skulle vara så jättefint. Nej, nej, nej. Eh, då drar vi oss vidare till den första på min. Eh, min riktiga lista. Helvete, det var spännande. Ja, nu är det är spännande. Och jag väljer här att lägga Runaway 2. det var som att du inte hade bestämt dig ja, för du tittade ja. uppåt sådär som man gör när man verkligen funderar och bara ja. två ja och jag, jag, jag står här och stöter och blöter mellan du vet ska fortfarande jag, inte om nej. du ska ta det jag, jag väljer mellan ettan och tvåan här trean vet jag att den vill jag den, jag vill inte ha med den men jag, eller så här, men ettan och tvåan så här vilken, vilken är bäst då? men jag tror ändå Ja, ja, jag tvåan. Shit, du får lite ångest och av det här. Jag, jag väljer tvåan på grund av miljön. Kommer du vakna svett i natt? Bara, jag, jag skulle ha sagt ja, trean. Jag skulle ha jag, sagt Kanye West-låten, Runway Jag kommer ringa alla lyssnare sen och säga att förlåt, förlåt. jag ingrar mig, jag tar ettan istället. Lite Nej. som när Fredrik Strage ändrade betyget på sin recension. <laughs> han eh, delade, ställde sig utanför bion och gav tillbaka pengarna för alla han kan ha lurat genom att sätta en trian <laughs> när den egentligen var värd en tvåan. <laughs> men det är tidsför berätta ja, om Runaway för jag Runaway. har faktiskt inte spelat det. Runaway är ju ett eh, pek klicka spel eh, mm. eh, gjort också av samma spelutvecklare som gjorde Yesterday som jag pratade om under bubblar eh, tiden här. Eh, bubblar som <laughs> eh, Pendulo Studios, ett spansk liten eh, spelutvecklare som gör eh, mestadels peer-klicka-spel. Runaway eh, man kan börja, jag kan börja med att berätta ettan då för att man ska kunna förstå tvåan. Eh, ettan handlar om att man är en eh, man, är lit, man är en liten penselnäck eller man ska det för, en nörd som ska... Eh, det ja, känns som ett återkommande killen. tema i den här det typen är, av spel. Det, det finns många sådana spel faktiskt. Många spel som utgår ifrån det. Kan det ha att man vill relatera till den som spelar? Just den här genren vet, också. Av någon precis, anledning. precis. Du ser inte nördarna i FPSen så ofta liksom. Ja, nej. Nej, men så, så är det liksom. Där är det ja, Duke Nukem liknande mm. person. Eh, nej, men då är man en... Man är, man är på väg, man ska åka från New York till San Francisco för man har kommit in på universitetet där som heter Stanford. Jag Gör mm -hmm. är, är är det här säker. ljudet igen. Jag är ja. inte mm. tror det är Stanford, inte helt särskilt. Men det har inte så jättemycket med handlingen att göra. Eh, men när man, innan man tagit sig igenom staden, New York, så åker man köra på en eh, tjej som flyr ifrån två stycken eh, gangstrar. Eh, och så blir man så här nervös och okay, tar man med sig henne, det här är själva kattsin i början då, så tar man med sig henne till ett sjukhus och försöker ja, så att så att de får vård helt enkelt och hittar inget liksom, lägg på henne eller någonting som man måste vara med henne på sjukhus i sjukhussängen där och då vaknar hon till och säger att de kommer döda mig, de måste gömma mig eller någonting, så de, upp, första uppdraget är att liksom man ska försöka hitta något sätt att maskera henne så man, och, och göra en fejk patient i den andra sängen och byta journal där så att personerna som eventuellt kommer in då skjuter den sängen ah. istället för henne då. Kan du inte bara sätta en sån här mustasch och sån här glasöker ja. med Det hade ju varit den klassiska lösningen för många såna här spel. <laughs> <Faktiskt>. <laughs> och sen efter det så drar man sig vidare genom ja, från öst till västkusten i USA och träffar på lite olika roliga karaktärer som man ska hjälpa och, och det dyker upp mycket sådana här pussel och klassiska pussel. I och det här är ettan vi, vi är på nu. Och sen tvåan eh, tar vid där ettan slutar ungefär. Eh, och då befinner man sig i eh, jag tror det på Hawaii. Jo det är på Hawaii, det är det. Och man har precis... Är det, det är Ja det dyker upp lite bastkjolar <laughs> ja, det är med tror jag. faktiskt. Eh, tror det är på en typen bobblehead eller något liknande sen där mm. man får se det men Eh, där ska man eh, där har ett, man varit med i ett flygplan som har kraschat och innan det så har man lyckats slänga ut den här tjejen med fallskärm på eh, så att hon ska ta sig säkert ner och man själv sitter kvar i flygplanet som kraschar och så ska man försöka ta sig genom en djungel och hitta henne någonstans, mm. då var det, någonstans. Och lastigen... det känns som att hon borde söka för att hon borde ju vara bättre vigar man egentligen tycker ju det. man tycker ju det men det är inte henne man spelar. Och den här... Men han man är Hardest Coffee Nails. Då ja, precis. Nej, sen, jag gillar miljöerna i tvåan. Det mest därför. Jag, tror, för jag tycker att 1 och 2 är ungefär lika bra, men miljöerna i tvåan är lite roliga att titta på. Och jag kommer ihåg att jag förbeställde det här spelet. Och det, drog, det, det sköts fram hela tiden. Uh, release datumet. Så till slut så eh, klickade jag mig från listan och väntade tre år och sen köpte jag det istället för det tog sån tid. då var för att den där lilla studien då inte riktigt kunde ja, leva upp till de förväntningarna som fanns då. Man var också... tvungna att göra en remaster på Leisure Suit Larry och ha råd till det <laughs> Ungefär. Men det är alltså det är ett kul spel. Det är härligt sätt det är tecknat på. Det är lite mer eh, lit, inte cartoonigt, men det är, man ser det är lite an annorlunda tecknat så mm. än många andra spel. Och, eftersom det är så pass det första kommer 2003, det andra kommer 2006 tror jag, det tredje kommer 2009 det gör att de har det är mycket bättre kvalitet på liksom... De har liksom en, långsammare utgivningstakt än ungefär. George R.R. R. Martin Ja, precis och, men det gör ju också det att eftersom de är så pass moderna för att peka klickaspel så är de väldigt snygga att titta på, det är väldigt skarpa linjer och snygga och bra för röstkådespel, det kanske inte är den bästa röstkådespelret men det är ändå Bra. Det är inte Kevin Spacey men det är ändå stabilt. Ja, precis. Så kan man lugnt säga. Mm -hmm. Men det är mitt första tips. Runaway-serien. Speciellt tvåan. Men spela gärna in med hela skulle jag säga. För det, det är någonting man uh, uh, ja man, det följer ju liksom sin, sin tidslinje där Just som det. man gärna vill göra. Så hoppa göra inte rakt in. Det är som måste se Gudfaren 3. För nej, då. nej för då, då förlorar man kanske lite på vägen. <laughs> man fattar inte riktigt var man börjar någonstans. Kanske, kanske. en aning. Vet du vad som ligger tvåa på min lista då? No. Det är ett skräckspel. Oh, som jag älskar. Holy crap. Så antagligen kommer du inte ha spelat det. Du upptäcker det är, ju att jag har inte nämnt ett enda skräckspel. Det är ett fast. safe bet att tro. Varje gång jag säger att jag tittar på skräckfilm så säger du usch. Ja, usch. precis. Och det där, då kan ju inte sova om nätterna. Jag du har problem med att sova som det är. <laughs> du får ångest. Det här är ett spel som jag upptäckte. Du vet, kommer du ihåg den tiden när man hade PC och spelade demos? Mm. Man köpte PC-gamer och så fick man en demo CD mm. och så provar man. Och då var det ändå, det var inte så här demo, som demos är idag, liksom, att man, får, man kan spela i tio minuter och sedan slut, liksom. Utan då var det typ en fjärdedel av spelet som var ja, demo. Ja. Spelar man Tomb Raiders så var det så här tre banor typ. Ja och liksom, det var jättestört jag spelade Blood någon gång så FPS:et liksom. mm. och det var verkligen exakt en fjärdedel det var fyra värden. det var en hel värld liksom, som var jag, på demot. jag och det har det här... tänkt på där, det, det är liksom mm. att hur många spel upptäckte i sina demoversioner att det här kommer inte säljas så jäkla bra ändå som vi trodde från början det måste ju varit en del i alla fall som, äh... ändå har hänt. men då spelade jag och en av mina vänner det här spelet och det heter Sanitarium, mm. har du hört om detta? Ja, det har jag faktiskt. Men mm. av uppenbara skäl har, har inte spelat det. du inte valt att spela det. det. är i alla fall ett peka- och klicka-spel med skräcktema. Det börjar med att man är en karaktär som kör från någon sorts eh, kontorskomplex. Och Man vet inte vad det är men han säger att han har kommit på någonting. Där. Mm. Och sen så eh, kraschar han med bilen och så vaknar man upp på ett mentalsjukhus med bandage runt huvudet mm -hmm. och har minnesförlust. Minnesförlust är ett återkommande tv-, -tv, -tv ja, eller tema i tv-spelsvärlden. Jag TV tror jag har det gånger redan. kanske. Så är det ju. Det är ju klassiskt. Eh, men, och så är det och han vaknar upp då på det här mentalsjukhuset och så står det någon snubbe bredvid och dunkar huvudet i väggen så det blir blod som rinner och sånt. Okay, okay. Och det, det är liksom väldigt creepy atmosfär mm. hela, hela grejen. Hela, hela spelet är väldigt creepy atmosfär. Kan, kan man säga. dö i det? nej, det kan man inte kanske det är värt att spela för det är det som skrämmer skiten nu ja, precis, så det är mycket så att gå runt och hitta saker och liksom så här klassisk peka och klicka pussellösning mm. så, och prata då med folk liksom, och mm. försöka ta reda på vad som händer och så är det tydligt uppdelat då i olika platser man är på och de är lite så här drömlika I den, andra, i den första delen så är det det här mentalsjukhuset liksom. mm. i den andra delen så kommer man ut till en annan, liksom, en liten by typ på, mm. på en ö och så sitter en massa deformerade missbildade barn så här, som är lite freaky som, eh, håller på med det ena än det andra och så ska man försöka ta reda på vad det är som har hänt. Liksom. De pratar någonting om sin mamma som finns i ladan. Så, så ska man försöka ta sig in och ta reda på vad det, det är. lite som Shutter Island. Liksom. Mm, ja, men lite, den, lite de vibbarna från de här mystiska. Vad fan är det som händer? Liksom. Ja. Och sen så blir det, den här storyn liksom pusslas ihop. Sen kommer man in i någon annan drömlik värld som är lite mer serietidningslik. Och så. Mm. Det är svårt att beskriva. Liksom. Jag tror man får spela det helt enkelt. Ja, jo. Däremot så tror jag att det kan, likt Blade Runner kan vara svårt att spela idag för ja. att jag tror att det bara finns på PC. Och ibland är det här retro-känslan som lurar en liten Lite, lite man, så. Ja. Och Sanitarium känns kanske inte som ett spel som kommer remasteras i första taget. Nej, så, nej. Faktiskt. Samma sak där. Man får hoppas mm. att det finns intressenter där ute som vill Absolut, så man kan tänka sig att fixa det till, mm. till padda eller någonting, för det är ett väldigt bra spel. Och jag har faktiskt ett ljud från spelet bara för att du ska få känna lite hur känslan, liksom, hur det är. This girl has two wooden legs. Who are you? Megan Johns, but you can call me Peg leg. That's what all the kids call me. That's mean. I would never call you that. Thanks, mister. You're nice. What's your name? Du låter ju det här väldigt trevligt. Liksom. Ja, det lät nästan lite, lite vitsigt sådär. sådär ja, lite vitsigt. Så... Men sen så hör man lite så Det är lite så creepy musik i bakgrunden mm. och det är lite mm. David Lynchit så att det är för trevligt, liksom. ja. och det trevligt. Man, man får hela tiden lite så här creepy vibbar av det här Aha. spelet. Ja, Genomgående. Ja. <laughs> men mycket, mycket bra spel. Ja. Ändå. Ibland om någonting bara liksom är på väg att bli något läskigt men som inte blir någonting. Mm. det är ju det som skrämmer skiten i mig i alla fall när jag ska kolla på en film eller spela ett spel och jag bara får den, den om, jag bara, om det bara anas någonstans att det ska hända mm. någonting då blir jag det. Du? Nej, nej, nej, nej, precis. nej, titta Men sen måste man ju spela igenom det med man, blir ju, man är ju masjokist på det Men sättet. Men liksom. det du kommer, jag kommer vara en riktig sadist sen när det är skräckspelsteman. Jag ska mm. tvinga dig att spela en massa mm. läskiga spel. Men det är långt till dess. Men sanitarium kommer nog inte vara med på det. För det är lite svårt att få, få igång nu. Ja, precis. Och hitta någonting. Och, ja, för att det... Dra fram sin gamla Intel Pensium 2. <laughs> ja, precis. Så kan det vara. Då ska jag dra igång nästa spel här. Och då ska vi lyssna på det här. Det här var ju ett lite äldre spel mm. och det hördes ju på den här musiken och jag vill nästan flika in en hel serie. Jag står också här och väljer mellan två spel och det är om jag ska välja Police Quest 1 och då VGA-versionen av den som var lite bättre grafik på mm. eller om jag ska välja Police Quest 4 som var den sista i Police Quest-serien och som tog sig ifrån de andra tre spelen när det gällde både plats och huvudrollsinnehavare och gjorde det lite mer seriöst eller man ska säga. Ja men vad ska det ta egentligen? för ja, du måste det frågan. välja frågan. Man kan förklara lite vad polisquest handlar om. Jag ja nu försöker de, du bara dodga det här. Det tänker jag göra, absolut. Eh, och <laughs> det första man, man, man nu spelar sig en fiktiv stad någonstans i Kalifornien. Mm. Eh, man spelar en en karaktär som heter Sonny Bonds. Förmodligen tagit... Sonny Bono som han skidåkade. <laughs> Jag tror att de har tagit Sonny eftersom Miami Vice var en stor serie på 80-talet och att eh, huvudrollsinnehavaren hette Sonny. Eh, Bonds kanske var någon slags... Eh, James Bond. James Bond aktig De ville göra en jättehäftig karaktär här. De ihop namn. Ja, det som gjorde Poliskvass till en rätt så... Eh, till en rätt så, vad ska man säga, stor eller seriös serie var det att de hade faktiskt med en, en riktig polis under när de skapade spelet som sa att så här ska man göra, så här ska man inte göra. Och det vi pratade om innan här om att, att man var tvungen att följa procedurer, man var tvungen att följa regler, man var tvungen att datan det, det, det, det, det. det är ju hämtat ifrån hans verklighet. <laughs> han bara uh, och, up, up, up, up, up. det här precis. är inte realistiskt. Du kan inte använda en apa till att vrida av den där kranen. Du så. bara, men han heter ju Sonny Bonds <laughs> ja, Det är lite som He-Man känner jag här. Ja. Man lägger ihop manliga liksom. Ja, man, det bara... precis. Ja, men det, <laughs> så för, första spelet är ju rätt så vad ska man säga, det, det är ju väldigt lätt att ta till, eller det är väldigt lätt att, det är en bra ingång till det så här. det är väldigt lätt sätt att se liksom att det, det är inte för avancerat liksom, däremot fjärde spelet är ju snarare motsatsen där, det är jättestort om man ska jämföra med första mm. och där är liksom, där spelar man en polis i Los Angeles, allting är liksom anpassat till ja, det, det är lite där de hade grafiken, när de gick emellan här och ha animerad grafik till och ha en med mer med grafik det är inte såna FMV-spel som fanns för men det är inte långt ifrån de har liksom förenderat en person som har gått några steg och sen så har de använt det som en pixellig version där ah. som man ser där. Men är det lite som de här Command and Conquer Red Alert-filmerna liksom? Kan ja, kan, ja... nej, jag halvtaffliga på det, liksom. skådisar på lite animerad så här bak. Ja, fast det här är mer att man karaktären är liksom föranimerad så här, ah. lite som föranderad på något vis och, och att eh, det är som att de har filmat av någon med en gammal webbkamera eller någonting och så har han gått några steg och sen så har de använt det när man ska styra karaktären och sånt där. Mm. Men det är, liksom, det är väldigt som man ska. Du sålde in det, bra du! Ja, visst. Men det beror på hur nördig man är. För gillar man sånt här, gillar man liksom att kunna få en nästan lite verklighets... ja, verklighetsnära bild av hur en polis jobbar på en mordutredning i USA så skulle det kanske vara någonting att spela liksom. Mm. Och jag, jag, var, jag var jäkligt nördig på det här så jag tyckte det var skitkul att spela. Man ska liksom samla bevis på en, på en mordplats, man ska rita de här linjerna runt personen, man ska prata med vittnen, man ska kolla om det finns någonting där och sen så, sen så finns det ju sådana saker som okej okay, om du om du sexuellt trakasserar en kollega för länge så kommer du få game over. Om du skjuter folk de kommer bara, du få game over. Nej, precis. Det finns andra spel för det här istället. Uh, och här tror jag uh, här hade de en annan en före detta polischef i Los Angeles som var med och utvecklade spelet också. Så de skulle få en så här så som möjligt. Och som jag nämnde innan, den här manualen till det här var liksom manualen för en polis i Los Angeles som man skulle läsa igenom. Vilket inte hjälpte något ett skit genom det här spelet. Jag måste ställa en klart befogad fråga här. Ja. Efter att ha spelat alla fyra spelen mm. känner du att du skulle kunna jobba som polis? Jag känner väl att jag har inte alla kunskaper som <laughs> jag skulle riktigt, kunna Inte riktigt, Men du kan rita jävligt snygga kritlinjer ja, runt lik. Precis. Det behövde man ju tyvärr inte göra i realtid. Så man <laughs> nej, men det var bara klick, peka klicka och så var det klart. Men var liksom man, man skulle samla, om ja, man hittade något kulhål man skulle samla ut kulan och sådana saker. Mm. Så det gav kanske en liten basnivå av det och man skulle följa. Och sen fanns det ju såklart en story man följde. Det eh, var någon kollega som jobbade för någon, eh, någon gängrot eller som man skulle hjälpa och om sådana saker. Så att det fanns lite sådana som hörde till. Eh, men vad ska jag välja då? Jag tror ändå att jag väljer samma sak med, med en del andra. Här. Står och väljer här mellan två. Men jag tror att vill man få en bra introduktion till detta och vill komma igång med de här spelen och kanske se är det här något för mig så ska man absolut spela Police Quest 1 och då helst VGA-versionen som är lite mer lättsmält än den gamla. Skriva in kommando och gissa vad du ska göra för någonting versionen. Men heter man Martin Melin och kan rita kritsträck redan <laughs> då kan man gå direkt på fyran. Det finns ju en svensk version då. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men, äh, ja, men det, jag tycker ja, det det, de är ändå rätt de är rätt skärmiga på något vis mm. och sen är de ju, alltså de är ju över 20 år gamla de här spelen det är klart att de inte kommer att nöt, alltså, vara lika bra som ett nytt spel eh, eller när det gäller grafik och sådär men själva handlingen tycker jag och de gjorde faktiskt ett crowdfunding försök här med att göra ett quest för några år sedan försökte samla ihop så de skulle göra ett FPS liknande oj oh. det var en spännande om man fick se liksom att de hade gjort någon slags showreel eller om man ska säga de skulle visa hur det kunde se ut det var inte alls kul att se. Och de försökte få med de här gamla snuten då som de hade med under de första spelen och var med och liksom försökte att pusha för det här spelet. Och jag tror inte, de fick inte in i närheten någon av de pengarna de ville. Jag kan tänka mig att det var som när jag såg Sex Pistols Come på Peace and Love ja. för några år sedan. Trött och jobbig. Ja, liksom bara, man bara, nej. Nej, faktiskt nej. Jag, jag tänker... Slå mig själv i huvudet och förtränga den här bilden. Ja, vissa, vissa kanske skulle Hålla sig kvar det där de, gör. Det där de gjorde en gång Johnny tiden. Rotten med spikes Fortfarande, och <laughs> ölmage oh, Ja, nej. nej, nu kom bilden tillbaka oh, Då går vi vidare till Hannes Nummer sista. ett, och vet du, jag tänker Inleda nu, Nej, nu sa jag nummer ett Vi, skulle ju inte vi ska ju inte rangordna spel. Nästa spel På listan, vi kör igång Sorry for the wait, Mr. Flores. I am ready to take you now. Take me? Take me where? Now, now. There's no need to be nervous. Nervous? No. It's just your appearance. It's a little intimidating. Intimidating? Me? But I'm your friend. My name's Manny Calavera. I'm your new travel agent. I don't want a new travel agent. I want to go home. <laughs> you can't go home, Celso. You're dead. You're not alone. Everybody here is just as dead as you. That's why we call it the land of the dead. Are you ready for your big journey? No! Ja, hör du ja. vilket spel det var? Jag vet vilket det är. Jag har inte spelat det faktiskt. Jag är lite skäms. Och det är, är. skam på Torraland för ja. det här är ett av mina absolut favoritspel oavsett kategori faktiskt. Mm. Och det är Grim Fandango. Mm. Spelet som man brukar säga att det är döda. Det är bara och klicka genren. Mm. För att det här är ju egentligen inte ett peka- och klicka-spel på ett sätt. Det här är ju ett 3D-spel eh, som man styr med tangenter. Man klickar ju inte på saker. Men det Nej. är samma princip att man plockar upp saker och löser problem på mm. det sättet att prata med folk. Liksom. Och när man ser listor över peka- och klicka-spel bra ja. genom åren så är faktiskt det här, räknas som det. Absolut. Mm. Och det är ju... Alltså, anledningen till att det sägs att det har dödat liksom peka och klicka genren var att det kostade ganska mycket att utveckla och det var ett stort spel och så kom det i helt fel tid, det kom när FPSen hade liksom kommit mm. eh, och alla andra det hade för mycket att konkurrera med och då kändes den här typen av spel lite för gamla mm. så att det har liksom omvärderats i efterhand mm. som ett av de bästa spelen som någonsin har gjorts men just då så var det kanske liksom här det, det blev lite bortglömt då liksom. ja. och sågs som ett fiasko och Eh, som att Tim Schafer hade dödat den genre som han hjälpte till att göra populär på många sätt. Oh. Men för den som inte vet vad Grim Fandango är för någonting så är det ju då det är ju typ som ett äventyrspel spel, ett och klickaspel Det utspelar sig i en värld som man kommer till när man har dött. Och alla, man undrar lite vad för typ av Pineapple Express som Tim Schafer har mm. rökt när han har kommit på den här idén. För det är liksom det utspelas sig då i det här landet och alla är såna här mexikanska kalacka-figurer, såna här mm. skelett liksom, den här mexikanska skeletten med kläder mm. då på sig. Och det här världen är någon sorts limbovärld. Så när man dör så hamnar man i den här världen och så måste man därifrån sen ta sig vidare till himlen. Mm. Så det är liksom bara ett tillfälligt stopp. Okej. Okay. Måste man bevisa på något vis då att man kan ta sig vidare till himlen? Nej, så här är det. Och då för att ta sig vidare så måste man träffa sin travel agent mm. och det är det som Manny Calavera som man spelar som är, mm. han, är han säljer, liksom, eller han, säljer inte, han, jo, han säljer resor till efterlivet liksom, mm. att komma vidare till himlen och det han har att jobba med beror på hur bra du har varit liksom, i mm. ditt tidigare liv, så har du varit en riktig ängel då får du åka number nine som är det mm. lyxiga tåget okay. som bara tar nio eller sju minuter liksom, in i himlen är det så, den första han som vi hörde här då som man träffar på han har inte varit så himla trevlig i sitt förra liv, så han får bara en vandringstav med en kompass i okay. liksom, och gå själv till nästa livet. Men det man får, det som då man får aldrig veta vad det är som i Kalavära själv har gjort, för man kan ju ana det eftersom han ah, jobbar här, liksom, att han har gjort han något riktigt inte därifrån, alltså. Nej, han måste förtjäna liksom, att komma in i himlen och därför just han jobbar det. av den skulden på något vis. Just det. Och då är det liksom det är en väldigt sån genrerhybrid. Det är mycket film känsla också mm. som du hör det här. Eh, den andra delen av spelet utspelar sig i en liten hamnstad som är modellerad efter Casablanca. Mm. Eh, filmen Casablanca är jättekända med Humphrey ja, Bogart. Haft det lite som en förebild och för ja, speciellt den här andra delen för då mm. är man en, även han i har liksom ett kasino Och mm. eh, också har han vit kavaj på sig precis som Humphrey Bogart i ja, den filmen. Och den liknelsen är ganska tydlig för i, i Casablanca så är de ju Casablanca är någon sorts port där folk fastnar och vill mm. ta sig vidare liksom. ja, just det. Just det. Eh. Så det är liksom lite mexikanska kalakka-figurer, lite dödsestetik blandat med film noir och liksom, det är väldigt sån mix av genrer kan ja, man säga. Det, ja. Men av någon märklig anledning så funkar det väldigt bra ihop mm. och storyn är liksom bland det bästa eh, någonsin skulle jag säga i ett tv-spel mm. ändå. Och de, de här figurerna, att han har valt att göra dem jag vet inte om du kommer säga någonting om det ja. men jag har hört att det har att göra med den 3 d eh, vad ska man säga, det sättet att animera 3D på som fanns på den tiden, för det här var ju slutet mm. på 90-talet. 3D var ganska tidigt, ja. och det var, det var inte jättebra, det blev inte bra om man skulle liksom ha vanliga personer som pratade det blev inte, de blev inte, de såg inte mänskliga ut, mm. utan då funderade jag på hur skulle jag då kunna hur skulle jag då kunna få det här snyggt på något vis då, och få en, en, en figur som såg ut, och då så han en sån här Malacca-figur. Mm. Eh, och så att eh, det är liksom att de har klistrat på som en eh, det är som om man tar, ritar ett ansikte och klistrar det på en, en cylinder eller någonting. Just det. För det är väldigt och, så cylinderformat. I ja, visst. ]en. Och det är märkligt att det kan ju applicera på 3D-grafiken. Mm. Så att då blir den mycket, ja, då det kommer, det kommer inte bli mänskligt men det kommer ändå bli snyggt på något vis. Mm. Och det var då han gjorde så. Precis. Och en och anledning var att han såg, han såg någon dokumentär tydligen om Mexiko liksom och mm. deras kultur och då var en del av det att när man begravs så gömmer de pengar på en och mm. samtidigt som de lägger pengar öppet mm. för att tanken är att om någon skulle skäla de här pengarna så finns det fortfarande gömt liksom i efterlivet okay. och då tyckte han att det här var, det var, spä, det var en spännande och lite deprimerande tanke att till och med när man är död <laughs> så finns det brottslighet ja. och folk som kan lura en på pengar liksom <laughs> Och det är just det som Ginnfandango till stor del är. Mm. Han upptäcker liksom korruption då där mm. han even jobbar i, som travel agent. Världen, liksom. Ja precis där de eh, då eh, inom den här liksom, branschen mm. upptäcker han korruption och det är liksom en brottshistoria på något okay. sätt. Eh, för att han märker det för att en tjej då som han ska hjälpa som har varit en riktig engel det finns ingenting som man hittar liksom. Mm. Eh, som hon har gjort fel i sitt liv liksom. hon är som en mode Teresa så här. men ändå så får hon ingen bra biljett hon får liksom ingenting så. Okay. och så ger hon sig ut ändå i den här världen och så inser han att det här är korruption så då mm. måste han försöka lösa den här brottshistorien samtidigt som man hittar den här kvinnan liksom, och ställer allt till rätta så. Ah. Det är fan vad, man kan inte ha inspiration ifrån. Ibland, ja, så verkligen på så. Det. Men och okay. det som då gör det är så fantastiskt det är då dels estetiken liksom, och hela historien men sen mm. är det att den är väldigt roligt liksom, och det mm. är det ju nästan alltid när Tim Schafer gör någon, ja. någon sorts spel. Liksom. Väldigt varm humor, liksom så ja. snabb humor. Det är det som gör att man vill spela. Det är många pekliga spel som går under den. Här liksom. ja. att det, det, det finns en rolig ton i det som gör att man vill ta sig vidare. Verkligen. Så det var min nummer uno ja. Oj, nu, satt, nu sa jag ett, du sa det ett igen. Ja. Men du, du har ju redan nämnt Allt Tim Schaaf all har gjort <laughs> ja. Rör det. Guld, bli ja, guld Och han är en slags husgud hemma hos dig Så att det, det går inte att komma ifrån detta på Nej det är svårt. Uh, Mitt sista Riktiga listespel Som jag mm. ta upp här Det är första Broken Sword Paris in the fall The last months of the year And the end of the millennium The city holds many memories for me of cafes, of music, of love, and of death. man har också att tillbaka mellan sköta och ettan, ska jag feman, sköta och feman. Mm. Shit, du får inte ta såna serier, du Nej. får ta fristående spel. Det är som... det som är svårt med sköta spelen, för att de har ju så det är ju serier oftast. Liksom. I alla fall de som jag har gillat har ju varit i serier. Då. Och då, och jag gillar det på grund av att då kan man ju, då börja spela ett och sen vet jag att det finns en uppföljare. Så finns det en uppföljare till och så kan jag följa det. Så istället för att det finns bara ett spel och sen så spelar det så finns det inte något mer i den. Då. Men broken, första broken sword spelet det är man spelar en en amerikan på besök i Paris som sitter på ett kafé och helt plötsligt exploderar kaféet. Man har sett in att det sprungit Sheet. in en clown i kaféet som sen springer därifrån och så exploderar kaféet. Clownare är inte och mm, lite Nej, de Jag är alla, alla som på. har sett det. <laughs> Precis. Och då kommer det dit polis efteråt och ska utreda detta och så kommer det dit en reporter som heter Nico Collar. Och det är hon som är den andra Figuren som hänger med genom alla Broken Sword-spel är, är hon och George Stobart, som den här amerikanen heter då, som eh, tar sig igenom de här olika äventyren. Och första spelet är otroligt snygga europeiska miljöer och, och snygga ställen man hamnar på och sånt här. Och det är kul pussel och samma sak med Broken Sword som jag nämnde med Yesterday, det är pussel som är, eh, använder man bara sunt förnuft så kan man lista ut att det är så här man ska göra. Det är väldigt smidigt om man vill börja Någonstans inom pycka klicka genre Så det är bra med sånt här spel där Man inte behöver stå där och fan Fastän ska jag använda den här apan till Och jag ska ha den till att vrida upp en kran Som det är Monkey Island 2 till exempel mm. Men det är Väldigt Eller är det ettan till och med? Jag kommer inte ihåg. Etan, det är tvåan ja. Ja, ja. Men i alla fall Första Broken Sword-spelet uh, har också en finns på Ipad, tanken är. Eh mm. uh, du sälja in det till mig? Ja, det, det, mm. det, det är så så. Uh, nej men det är, det är riktigt, riktigt kul tycker jag. Det är en otroligt intressant story, lite i stil med Da Vinci-koden när man var, mm. när man läste den första gången liksom. är Det är Dan Brown som har skrivit Broken soul? Nej, men man skulle nästan kunna tro det för Jaha. det är lite samma. Det handlar lite om uh, tempelriddare och sånt där och att det är någon slags uh, den här explosionen då som hände i början, är en del av en större konspiration då, som man ska försöka nysta upp då och se vad är det som händer här egentligen när man tar sig till olika delar av Europa. Eh, och eh, ja, det är väl Europa man rör sig i första spelet har jag för mig. Och, eh, det finns väl ett känt pussel i det här spelet som är, eh, är känt för sin svårighet att lista ut om man ska ta någonting med eller som är lite negativt. Och det är när man kommer till ett eh, slott på Irland tror jag det är. Och man ska ta sig förbi en get. Mm -hmm. och, och man kan inte gå förbi den. Kan man inte mata den med kolrötter? Ja, det, det, det är en slags lösning där att man ska först, först ska man bli stångad av den sen ska man kasta en sak och sen ska man nej man ska bli stångad av den och sen ska man ta sig vidare. Man tar, om man blir stångad av den då kan jag inte ta mig förbi den. Men då är det, liksom, det är bara första grejen att man märker att geten backar efter att den har stångat den. Och det är under backningen där som man ska upp snabbt och så ska man gå vidare till nästa steg och så ska man flytta den, den är fastbunden i någon slags eh, gammal plog eller någonting som man ska flytta på. Och sen kan man ta sig förbi bilen efter det ah. Så det är en sån här liten eh, halvlurig grej där. Men eh, första gången svårspelet då, eh, då utspelar i Europa. Andra är i bland annat Sydamerika, lite i Europa också. Tredje kommer jag inte ihåg för det har inte spelat om två gånger som gjort ja. de andra. Fjärde är också för de här, är de här två tredjeaktiga då och sen så kom och, och sen så för två eller tre år sedan så uh, var de ute efter lite crowdfunding där på Revolution Software i England mm. de som har gjort detta och de är också som med, med Pendulo ungefär, det är en liten utvecklare de har inte så mycket pengar, de släpper inte så mycket spel nu för tiden mm. uh, så de är rätt så beroende av sådana här saker Men hur gick deras crowdfunding då? Det gick bra, de hade satt ett mål på 400 000 dollar och landade på 700 000 dollar mm. uh, och det var också de som gjorde Beneath the Steel Sky Ja, och de har sagt nu att uh, de sa att okay, om det landar på en miljon dollar så ska vi göra en uh, remastered version av Nytastydelska, eller om det var en uppföljare. Med uh, Kevin space i huvudet. Kevin space i huvudet. <laughs> uh, nej, men sen, sen uh, uh, har de lovat nu att nu ska vi faktiskt sätta igång med detta. Och jag tror till och att de har på att jobba på en Broken Sword 6 nu, alltså en uppföljare till 5 också. Mm. Det som har också varit bra med är att det har varit bra röstrådespelare från början. Det har varit riktiga skådisar som de har köpt in då för att göra de här. Och de har varit samma röstskådespelare genom alla spelen. Shit. I alla fall på killsidan sidan Det är inte alltid de lyckas med det. Nej, precis. Jag tror i alla fall på Killsidan när han och George. Sen kommer jag inte ihåg om hon som spelar Nico har bytt ut. Men George i alla fall har hållit samma hela mm. tiden. Och det här eh, är ett sådant där spel. Börjar man spela första så vill man spela andra. Så vill man spela tredje och fjärde och femte. Och sen vill man, Hur många äh, finns det då? Det finns fem, fem. nu. Och nu väntar man ju bara på att de ska släppa det till, liksom, för att det är, så, det är så. Och det är bra skrivna stories. Det finns med liksom historiska moment som, man, som finns på riktigt, som de liksom har satt i någon slags. Ja, lite som Da vinci koden gör med eh, Tempelhärorden och Illuminati. och allt det där. Att det finns de elementen i det här också. Så det är väldigt spännande så. Mm. Eh, Och det var det jag hade att säga om det. Det var det. Ja. Det var listorna. Men om ja. vi då skulle titta på vad kritikerna säger. För jag antar att jag kollat upp detta. Det finns ju en sida för detta om man vill uh, gå igenom vad, uh, vad, vad det är för Om man för, bara vill spela klickas spel. spel. Ja visst här finns det ju en lista på en sida som heter adventuregamers.com. Uh, här har de fliget in lite andra uh, spel också som de tycker räknas som det är, som inte kanske är peaka klicka. Men som Men. är adventure games kanske. Mm precis. Och jag kan ju nämna vilka det är som är de topp fem i alla fall på denna. Mm. Ska vi se om vi känner igen dem. Då det vore kommer... jobbigt om vi inte känner igen en enda, känner jag. Precis, nummer ett. Då vill jag bara flagga nu. Jag kommer lossas känner igen en i ja. så Ja, just det, ja. Men det tänkte jag också på. Precis, det kommer jag nämna. Grimfandango känner jag igen. Nej, men den? den känner jag igen, ja. faktiskt Den är topp det här på deras topp det är. Jag blir så taggad att jag vill skalla en väg. Ja, <laughs> precis. <laughs> Nej, men du, du var, ute, var ute rätt där. Liksom. Mm. Det, det, det är ett väldigt omtyckt spel. Och jag är ju lite så här, jag måste ju spela det någon gång ja, det eftersom måste jag är inne i den här genren så mycket. Eh, och sen så, nummer två, så kommer ett spel som heter The Longest Journey. Det har jag faktiskt inte spelat. Eh, från början av 2000-talet, någonstans här. Och det ska vara en lite, lite halvfantasy-aktigt. Där, där man ska... Eh, ta igenom genom att peka och klicka. Det var mm. ju under den här tiden inte gjordes mycket peka-klicka-spel heller så det här är förmodligen något sånt som de har upptäckt senare. att Det här är ju riktigt, riktigt bra. Just det. Nummer tre kommer Gabriel Knight The Beast Within. Mm. Också en spel man talas om. Men inte, jag. jag har inte kört det heller. Nej. Eh, och det här är uppföljaren tror jag. Eller nummer två i, i Gabriel Knight-serien. Och nummer fyra Broken Sword. Eh, första. Mm. som också har undertiteln The Shadow Templars. så glömde jag säga det innan så den har vi redan tagit upp också och nummer fem, vad har vi där? Drr. vi har nämnt det här innan också, Riven just det, uppföljaren till Myst där, nu mycket släpper. bra, jag kommer inte ihåg så mycket av det faktiskt. jag kommer mest ihåg det första spelet ja, jag har jag är inte så insatt i de här som jag kanske borde vara däremot finns det en del andra spel som jag har hört det väldigt bra men som jag inte vunnit spela Mm. Förutom Mys då, för det har vi redan nämnt Men det finns ett som heter Siberia mm. Som är ett så, och jag är inte helt Hundra på all handling i den Eftersom jag inte har spelat den, jag har inte sett så mycket gameplay Men det har alltid hållits väldigt högt det här spelet Och, och jag skulle gärna, och jag nu har jag upptäckt det Senast idag faktiskt Att det finns på App Store att han kan ner Både ettan och tvåan Så den är på min Som jag min lista, som jag inte har spelat men som jag har hört det väldigt bra. Har jag skrivit mm. upp det var en lätt och smidig titel på din ja, lista. Precis. Har du någon sån... Eh... Ja, alltså jag måste ju ändå lägga till alla spel på din vanliga lista på min sån lista. Ja, okay. jag. För jag har inte spelat Broken Sword och det Nej. borde jag göra. Poliskorvets kanske jag också borde spela. Eh. Också svårt att få ta... Man, så man kan ju tanka ner... Och det runway -spelen, finns, spelen kanske också. De finns på uh, iPad, vet Så du. jag får nog kanske köra på det. Sen så har jag även skrivit Telltale-spelen. Just det. För att jag har tankat ner... Jag har köpt och tankat ner Walking Dead för mm. skit länge sedan. Men inte liksom kommit loss och börjat Nej. spela det. Och jag har för många så har jag också tänkt att jag borde börja spela. Liksom. Ja. Och Game of Thrones har jag tänkt att jag ska ja. spela. Och det fick så i början fick det så dåliga recensioner mm. vet jag. och då, då, då, då, då tappade jag lite där. Det var lite för att jag vet att Walking Dead-spelen det bygger mycket på valmöjligheter liksom att forma din egen karaktär, mm. men här i Game of Thrones så finns det redan färdiga karaktärer, mm. så då kan man inte göra saker som går helt mm. inte finns i linje med vad de är liksom. Nej precis. Eh, med, med hur karaktärerna beter sig i böckerna och serien och så. Just. Så det är inte lika mycket valmöjligheter, så jag tror det var därför det inte fick så bra. Ett annat, alltså det här är det finns en snubbe som heter Tim Schafer Jag har hört talas om honom. Som har crowdfundat ett spel som heter Broken Age och det har jag inte spelat ännu. Jag Så hade det jag skulle att jag hade spela. spelat det för jag vet att vi har pratat om det tidigare. Det har jag inte, men jag har tänkt att göra det många gång. Ja, och det har jag också tänkt att jag ska spela. Och jag har hört liksom jag har hört om episod 1, för det är också episodbaserat? Jag, jag tror det, jag tror att det är två episoder i alla fall. Det gjordes även Broken Sword 5 gjordes episodbaserat. det släpptes mm. ett, ett och två, men jag har hört att första fick bra Och sen andra fick inte lika bra Men mm. alltså, man måste ju ändå fullfölja Någonting man har påbörjat så liksom. precis Men jag tror ändå att det kommer bli bra mm. och, det är väl, och sen så har jag också i Jag läser tidningen Level ganska ofta Och då är mm. det ett spel som de nämner konstant liksom. Och det är ett spel som heter Kentucky Route Zero Ah. som är ett riktigt indiespel och det ska vara jätteintressant, jättespännande. Jag, jag kan inte gå in i detalj på vad det handlar om, liksom, för jag vet inte det. Men det nämns väldigt ofta, så pass ofta att det känns som att man borde spela det. Mm -hmm. ja. Jag har ett spel här som jag inte visste fanns, mm. som jag googlade runt lite eller youtubade runt lite för jag ville inför det här programmet ville jag återuppleva Lite gamla spelare och se om det var så. Bara titta på det lite som man hade lite att komma med. liksom mm. Och det var ju bland annat polisquest. Då gick jag in på och kolla och då dök det upp som ett förslag. Eh, Blue Force från 93. Då tänkte jag, vad kan det här vara för någonting? Så klickar jag på det. Men det här ser ju exakt ut som polisquest tänkte jag. Det ser ut som att det skulle kunna vara en uppföljare till polisquest. Så då läste jag på lite om det och då är det den... Snut, jag nämnde innan, som var med och gjorde Police Quest 1, 2 och 3, men som inte fick vara med på 4. Han bröt sig loss ifrån Sierra där för att han inte fick vara med och göra 4 av en anledning. Och sen så gjorde han ett spel ihop med en annan utvecklare som jag tror hette Tsunami Games. Det var ju ett spännande namn. Spännande namn. En utvecklare. Som man inte har hört talas om så mycket heller. Nej. Jag tror inte jag kan nämna någon titel där. Nej, faktiskt inte alls. Men här Blue Forest, då det är ju, man spelar en nyutexaminerad polis som eh, jobbar för eh, ja, såna highway patrolman såna här, som åker motorcykel och mm. sådär. Och det är i stort sett, sett polisquest fast i annan tappning. Det är inte samma handling man spelar en annan person men det är samma upplägg liksom på det. Så det om, om jag skulle spela det, det är nog svårt att få tag i och köpa. Sen finns det säkert någonstans att ladda ner det på någon sida så här, för det tar inte så stor plats. Eh, och eh, så skulle man kunna se här och det var någon som skrev något kommentarsfält under den här filmen då på Youtube. Att, ja, jag kommer ihåg att om man, bara man eh, försökte rengöra vapnet utan att ha tagit ut magasinet så sköt man sig själv i huvudet och dog varje gång. Och det är ju en typisk polisquest-grej. Gör du minsta misstag så kommer du bli bestraffad. för det. du körde körd. <laughs> yep. Och det är en viktig lärdom för livet. Ja, precis. Och jag har ju fått mycket input här från dig också. Spel. Mm. Jag kommer ju ibland spela Grim och måste jag Ja, det spela. måste du faktiskt ändå. Och eh, många av de andra moderna som den här maskin. Machinarium. Machinarium. Ja. Jag har hört om ett annat spel som jag tänker på mm. som jag inte vet exakt vad det är för spel. Men innan Hideo Kojima gjorde Metal Gear-spelen och allt sånt där ja. så ska han gjort ett spel som heter Snatcher bland Okej. Okay. Och det har jag hört ska vara ett riktigt bra spel. Jag vet faktiskt inte. Jag, jag tror att det är någon typ av äventyrspel men jag vet faktiskt inte riktigt exakt. Okay. Men kanske borde vi kolla upp detta en gång. Ja. Så kolla här vad det här spelet hette som jag ner på innan för, det. för att det är ett om klickaspel. klicka spel Valiant Hearts. Valiant Hearts. Ja, det har ju, jag har ju hört det så många gånger innan. Det är mer puzzle-adventure-game kan man säga att det är. Då tror det är lite så här, Men det är kanske är mer 2D-aktigt sådär. Men det ska vara börjat. Det kanske inte platsar in under det här programmet. Men jag skulle gärna vilja spela igenom det och se hur. Jag får så otroligt bra recensioner och så bra. Jag har också lågård. hört. Det finns ett spel som heter Last Express, vet jag. Mm, just det. Yeah. Som det också alltid hamnar på jättemycket listor. Det är när man är på tåg precis. Ja. Eh, och jag tror också att det är någonstans där i krokarna av eh, första världskriget liksom. mm. Den typen av, av stil och mm. tid. Men jag vet inte så mycket om det ännu. Nej, nej, jag inte jag heller, jag tror jag sett några stillbilder från det och sedan har mm. läst lite. Om jag tror det. att det är grafiken är liksom att de har spelat in folk och sedan målat på det liksom Jaha. som var populärt ett tag. Det fanns en saga om ringen film något som var så. Gud den. Jag tror att det är lite den stilen i grafiken. Okej. Okay. Får man se om det är värt att plöja igenom det Bara för den sån Ja, sakens. du blir lite rädd nu då när jag Ja, ansvarade. nästan Alltså man Det är ingenting man ser fram emot Men <laughs> vi får se lite hur det blir Vi får se vad det blir Ja Och eh, Det var vad vi hade att säga om pk och klicka spel Det har blivit längre än vad vi trodde Precis som det alltid blir <laughs> Som det Känns alltid blir när vi pratar spel Ja, precis eh, Det blir vi... alltid en hel kväll. Exakt, exakt eh, Sen finns vi ju på Facebook Vi finns på Twitter Vi finns på Instagram vi finns typ överallt. Ja. Vi finns i verkligheten också. Där man ska vara. Mm. Ja. Tack så mycket för detta.